Діл 29. Очі танцівниць були розкосі, мов старовинні мечі, мов крила сокола у польоті, мов мушель, мов листя евкаліпта літньої пори. Ці індійські очі, найгарніші очі на світі з серйозною зосередженістю дивилися в люстерка, які тримали перед ними помічники. Танцівниці, яких я запросив на весілля прабакера і Джонні, готувалися до виступу в чайній, котру звільнили для цієї мети. Одягнені в концертні костюми, на які були накинуті скромні шалі, вони з фаховою вправністю наносили останні штрихи на обличчя і підправляли зачіски. Двері завісили простирадлом, але крізь нього в золотистому світлі ламп можна було розгледіти невиразні тіні, що хвилювали уяву і будили бажання в чоловіків, що з'юрмилися на дворі. Аж ось я відкинув простирадло у бік, і десять танцівниць з ансамблю кіностудії з'явилися перед публікою. Вони були одягнені в традиційні блузи на короткий рукав Тіла були загорнуті в сарі. Всі костюми були різного кольору – лимонно-жовтого, рубінового, блакитного, як у Павича, смарагдового, рожевого, як захід сонця, золотого, темно-фіолетового, срібного, кремового і помаранчевого. Їхні прикраси – нарядні шпильки для волосся, вплетені в косикитиці. Сережки, кільця в носі, намиста, ланцюжки на поясі, ручні і ножні браслети – так виблизкували всяві ліхтарів і електричних ламп, що люди аж очі мружили, дивлячись на них. З кожного браслета звисали срібні аденофори, і коли вони повільною ходою рушили кривулясту вуличку селища, що принишкло в захваті, їхня хода супроводжувалася дзеленчанням. Потім вони заспівали «Прийди до мене, коханий, прийди до мене». Натовп захоплено заревів. Ціла ватага хлопчаків прибирала перед ними камінці і галузя, що валялися під ногами, і замітала вуличку віниками з пальмового листя. Почет із парубків йшов позаду танцівниць, махаючи над ними плетеними очеретяними вілами. Оркестранти в чорнобілих одностроях, що простували попереду, що не почали грати, але вже наблизилися до місця шлюбної церемонії. Прабакер і парваття сиділи на одному кінці помосту, Джоні – сито на другому. З нагоди урочистої події з села Сундер прибули батьки Прабакера – Кишан і Рухмабай. Їх поселили в хатинці по сусідству з Прабакером. Вони збиралися провести в Бомбаї цілий місяць. Вони сиділи перед помостом поряд з кумаром і нандитом патак. На заднику за їхніми спинами був намальований величезний лотос. Над головою висіли гірлянди кольорових лампочок. Підійшовши до помосту, танцівниці зупинилися і тупнули ногами. Потім вони почали обертатися на місці за годинниковою стрілкою. Їхні підняті руки похитувалися, не мов лебедині шиї, а пальці ворушилися, мов шовкові шарфи на вітрі. Ось вони тупнули втретє, і музики заграли найпопулярніший у цьому місяці мотив з нового кінофільму, виконуючи його в екстравагантній і збудливій манері. А дівчата розпочали свій танок, що увібрав у себе мільйони снів і бажань. Я сприймав їхній виступ з тим самим захватом, що й інші. Наймаючи оркестр і танцівниць, я не питав їх, яку виставу вони збираються показати на весіллі. Їх порекомендував мені Чандра Мехта, сказавши, що вони завжди самі складають програму. Перша наша операція з ним, коли він попросив обміняти йому на чорному ринку рупії на долари, принесла і інші чорні плоди. Чандра познайомив мене ще з декількома працівниками студії, котрі хотіли придбати валюту, золото, документи. Мої відвідини кіностудії почастішали, а прибутки Хадарбега істотно зросли. Обидві сторони виявляли і суто людський інтерес одна до одної. Кіношникам лестило спілкування на безпечній відстані зі знаменитим кримінальним бароном, а Хадер був небайдужий до романтичного ореолу, яким було оточено його ім'я в світі кіно. Коли я два тижні тому звернувся до Мехти з проханням допомогти в організації весілля, він вирішив, що прабакер – поплічник Хадер тож постарався на совість, ретельно підібравши найкращих танцівниць і найкращих музик. Вистава, яку ми побачили, задовольнила б власника найпристойнішого нічного клубу. Оркестр зіграв серію з десяти топ-хітів сезону. Дівчата танцювали і співали, надаючи кожній фразі еротичної двозначності. Серед тисяч мешканців нетрищ, присутніх на святі, були і такі, кого це шокувало. Правда, не без приємності. А більшість і в першу чергу Джонні з пробакером бурхливо вітали це порушення пристойності. Я вперше побачив, наскільки хтиві можуть бути індійські танці, що не проходили через цензуру, і збагнув приховане значення деяких жестів, що позначалося лише натяком у болівудських фільмах. Я подарував Джоні Сигару 5 тисяч доларів, які давали йому змогу здійснити свою мрію – купити будиночок у нетрищах Невінагари. Ті нетрища мали офіційний статус, тож він міг не боятися, що його звідти виселять. Маючи надійне житло, він міг і далі працювати тіньовим бухгалтером і надавати податкові консультації, обслуговуючи декілька довколишніх нетрищ. Моїм подарунком прабакеру був документ, що передавав йому права власності на таксі, яке він водив. Власник таксомоторного парку запекло торгувався, видряпуючи кігтями і зубами кожну рупію. В результаті таксі і ліцензія на нього обійшлися мені недешево, але ті видатки мене не хвилювали. Це були ліві гроші, а вони тринькаються швидше, ніж зароблені потом і кров'ю. Якщо ми не гордимося тим, як здобуваємо гроші, вони не мають для нас цінностей. Якщо ми не можемо з їхньою допомогою поліпшити життя нашим близьким, заробіток втрачає для нас сенс. Проте Віддаючи данину традиції, на закінчення торгів я виголосив одне з найважливіших, але вічливих за формою проклять побажань, прийнятих серед бізнесменів. Нехай народяться у тебе десять дочок, і хай усі вони знайдуть гідних женихів. Що має на увазі забезпечення приданого в десятиразовому розмірі, здатне розорити найзаможнішого чоловіка? Прабакер був у такому захваті від мого подарунка, що не міг зберегти статечний вигляд, який напустив на себе. Схопившись на ноги, він з переможним криком виконав декілька зворотно-поступальних пазів свого сексуального танцю, після чого урочистість моменту все-таки змусила його повернутися на своє місце. «Я пірнув у натовп, що кружляв у вихорі танцю перед помостом, і танцював, аж сорочка прилипла до тіла, як ото прилипають до тебе водорості, коли купаєшся на обміленні». Повернувшись увечері додому, я всміхнувся, подумавши, як разюче це святкування відрізнялося від весілля Вікрама і Леті, що відбувалося два дні тому. Хоч рідні Вікрама пристрасно і деколи навіть шалено виражали свою незгоду з його рішенням обмежитися реєстрацією шлюбу в простому радці, він наполіг на своєму, відмітаючи всі благання і сльози стереотипною фразою. «Ми живемо в сучасній Індії, Аяр!» Більшість родичів не змогла змиритися з таким безцеремонним нехтуванням традицій, відмовою від пишної і надзвичайно складної весільної церемонії, і не з'явилися враз, Тож, крім декількох подруг Леті, лише мати Вікрама і його сестра були свідками того, як молоді присягнулися одне одному у вічній любові і вірності. Не було ніякої музики, ніяких танців. Леті наділа костюм кольору темного золота і широкий золотистий солом'яний капелюх з серпанковими трояндручками. На Вікрамі був чорний укорочений піджак, чорна з білим парчева камізелька, чорні гаучоси зі срібною облямівкою і його улюблений чорний капелюх. Одруження зайняло декілька хвилин, після чого ми з Вікрамом допомогли його засмученій матері дістатися до автомобіля. Наступного дня я одвіз Вікрама і Леті в аеропорт. Вони відлітали до Лондона, де збиралися повторити церемонію у присутності батьків Леті. Молода дружина пішла дзвонити батькам, щоб повідомити про виліт, а Вікрам скористався нагодою, щоб поговорити зі мною. «Спасибі тобі за паспорт, старий!» – усміхнувся він. «Звісно, не така вже незмивна пляма ця клята данська судимість за наркотики, але головного болю за неї ти мене позбавив, Аяр!» «Та ну, дрібниці! І за долари теж спасибі! Без тебе за такою ціною ми б їх не придбали! Отже, я твій боржник і знайду спосіб повернути тобі борг, коли ми повернемося!» Облиш, не думай про це!» «Знаєш, Ліне...» Тобі теж треба постатечніша ти, Айяр. Не хочу каркати і таке інше, але ти котишся до якоїсь прірви, старий. У мене кепські парчуття. Кажу тобі це як друг, адже люблю тебе як брата. Я, я думаю, тобі треба взятись за розум. Взятися за розум? Так, старий, це найголовніше в нашій справі, Айяр. У якій справі? Ну, в цій триклятій грі, де ми всі беремо участь. Адже ти чоловік. Чоловік повинен міцно стояти на ногах. «Не хочу лізти в твої особисті проблеми, але сумно дивитися, що ти цього не розумієш». Я засміявся, але він продовжував стурбовано хмуритися. «Ліне, чоловік повинен знайти добру жінку і завоювати її любов, а потім заслужити її повагу, а потім дорожити її довірою. І так повинно бути довгі роки до самої смерті». Ось в чому вся сіль. Це найголовніша річ на світі. Для цього чоловік існує Айар. «Чоловік стає чоловіком тільки після того...» Як він завоює любов жінки, заслужить її повагу і збереже її довіру. А без цього він не чоловік. Скажи це дід'є. А що дід'є? Його це теж стосується. Тільки він повинен завоювати любов гарного хлопчини, а не жінки. От і все. Це стосується всіх нас. Що я хочу тобі сказати? Жінку ти вже знайшов. Карла, хороша жінка, старий. І ти заслужив її повагу. Вона сама говорила це мені. Про холеру і про все інше в Джопатпаті. «Ти буквально нокаутував її цим своїм служінням Червоному Хресту. Вона поважає тебе, але ти не дорожеш її довірою. Ти не довіряєш їй, Ліне, тому що ти не довіряєш собі самому. І Я боюся за тебе, старий, тому що без хорошої жінки такий чоловік, як ти, як ми з тобою, тільки шукає лихих пригод і більше нічого, Айяр». До нас зі стурбованим виглядом підійшла Леті, але обожнювання в очах Вікрама розтопило її серце. «Оголосили посадку, нам пора йти». Сказала вона мені з сумною усмішкою, від якої чомусь щеміло серце. «Ліна – це подарунок від нас обох». Вона простягнула мені згорнутий у сувій клапот чорної тканини з метра завдовжки. Розгорнувши, я побачив карту з якимось написом. «Це пов'язка, що була у мене на очах на даху поїзда, де Вікарам зробив мені пропозицію. Ми хочемо, щоб ти зберіг її на згадку про нас. А на карті Андреса Карли. Вона прислала звісточку з Гоа». Вона приїхала в інше місце. Ми написали адресу на той раз, якщо тебе це цікавить. Нехай щастить тобі, любий. Бережи себе. Я помахав у слід, радіючи за них. Проте я був дуже зайнятий роботою і підготовкою до Василя Прабакера, щоб думати над Вікрамовою порадою. А відвідини Ананда у в'язниці відсунули цю проблему ще далі, і голос Вікрама загубився в хорі суперечливих думок. Думок і попереджень. Повернувшись з Васілля Прабакара, я розгорнув чорну пов'язку з карткою і пригадав ті вікрамові слова. Я сидів і палив. Тиша була така глибока, що я чув шурхіт полотна під своїми пальцями. Спокусливих танцівниць з їхніми прикрасами і аденофорами урочисто посадили в автобус, виплативши їм додаткову винагороду, а дві пари наречених поїхали на таксі в скромний, але затишний готель на околиці міста. Там вони будуть у смак тішитися любощами, бо в нетрищах інтимність не просто забезпечити. Вікрам і Леті були вже в Лондоні, де мали повторити свої обітниці, які для мого друга ковбоя означали дуже багато. А я самотньо сидів у своєму фотелі, аж поринув у сон. І клапот тканини вислизнув у мене з рук разом з карткою. Після тих одружень у моєму серці утворилася пустка, і протягом трьох наступних тижнів я намагався заповнити її будь-якою роботою і будь-якими операціями, які міг придумати. Я полетів з черговою партією паспортів до Кіншаси, зупинившись згідно з інструкціями в готелі Лапір. Ця убога триповерхова споруда містилася в провулку біля головної вулиці Кіншаси. Ліжко було чисте, але підлога і дерев'яні стіни, здавалося, збиті були з дощок, які одірвали з домовин, викопаних на цвинтарі. У номері висів могильний сморід, який, змішуючись із затхлим вологим повітрям, залишав на вустах недобрий присмак, походження якого важко було збагнути. Я намагався заглушити його, дудлив бельгійські віскі і одну за одною смолив цигарку житан. Коридор патрулювали з що тягали за собою стрибаючі мішки з пацюками. Оскільки шафа була вже зайнята колонією тарганів, я розвісив свій одяг, туалетне приладдя та всі інші речі на гачках. Першої ж ночі мене розбудили постріли, що прозвучали за моїми дверима. Потім додолу повалилося щось важке, напевно, чиєсь тіло. Потім почулися кроки, і трупа кудись потягли. Схопивши ножа, я відчинив двері і визирнув у коридор. У дверях інших номерів теж стояли люди європейської зовнішності, що стискали в руках пістолети і ножі. Подивившись одне на одного і на кривавий слід, що тягнувся уздовж коридору, ми, як по команді, мовчки зачинили двері. Після Кіншаси я побував з такою ж місією на острові Маврикій, у місті Кьюрепайн, де готель був набагато зручніший і спокійніший. Називався він «Мандарин» і з дороги, що проступали через класичний англійський парк, скидався на шотландський замок, бо мав декілька веж. Інтер'єри, проте, були витримані в стилі китайського бароко. Готель нещодавно придбала сім'я з Китаю. Сидячи під паперовими ліхтариками і величезними драконами, я смакував китайську брокколі з солодким горошком, шпинат із сиром і часником, коржики із соєвого сиру і гриби в соусі з чорної квасолі, милуючись з вікна з обчастими мурами, готичними арками і садом, що потопав у трояндах. Я повинен був зустрітися з двома індійцями, що переселилися сюди з Бомбея. Вони приїхали за мною на жовтому БМВ, не стих я сісти на заднє сидіння і поздорокуватися з ними, як водій так зірвався з місця, що шини аж завищали, а мене ж бурнуло на спинку сидіння. Хвилин з п'ятнадцять автомобіля мчав з вивестими воличками, натужно скригочучі гальмами на закрутах. Коли кісточки моїх пальців, що вчепилися в спинку сидіння, вже геть побіліли, ми зупинилися в якомусь занедбаному парку, де перегрітий мотор нарешті вимкнули, і він замовк. У машині запанувала тиша. «Окей, давай книжки», – сказав водій, обернувшись до мене. «З собою у мене їх немає», – огрізнувся я крізь зуби. Мої попутники подивилися один на одного, потім на мене. Водій підняв чорні окуляри на лоба, продемонструвавши мені свої очі. Судячи з їхнього вигляду, він вимочував їх ночами в склянці брунатного оцту. «У тебе немає книжок?» «Немає». Я кілька разів намагався сказати вам це, поки ми мчали в цей парк. Але ви повсякчас повторювали спокійно-спокійно, не слухаючи мене. Сподіваюся, ви нарешті заспокоїлися? Я зовсім неспокійний, хлопче, заявив той, що сидів коло водія. В його дзеркальних окулярах я побачив своє відображення. Воно мені не сподобалось. Це ідіотизм, сказав я, перейшовши на хінді. Мчати невідомо куди, наче за нами женуться копи. Паспорти у мене заховані в цьому смердючому готелі. Мені треба було переконатися, що ви дійсно ті зарізяки, за яких себе ви даєте. А зараз я переконався, що ви таки справді зарізяки, і мізки у вас не більше, ніж у двох мух, що паруються на яйцях безпритульного пса. Обоє витріщилися на мене, мов телята. Симптоми важкого похмілля на їхніх лицях розчинилися в усмішках. «А що тебе, чорти, вхопили? Де ти навчився так добре говорити на хінді?» – запитав водій. «Здоріти можна а яр? Наче справжнісінький бомбейський злодюга, просто фантастика. Так, це вражає, нехай йому всячина, погодився другий, хитаючи головою. Покажіть гроші, гаркнув я. Обидва засміялися. Що за сміх? Я хочу побачити гроші. Пасажир підняв сумку, що стояла долі, і відкрив її. Вона була набита невідомими мені купюрами. Що це за лайно? Гроші? Гроші, приятелю, відповів водій. Це не гроші, сказав я. Гроші зеленкуваті, і на них написано «In God We Trust». І ще на них повинен бути портрет померлого американця, тому що гроші випускаються в Америці. А це не гроші. «Це нормальні гроші, якими всі користуються в Маврикії», – пробурчав пасажир, ображений недовірою до його валюти. «Ці папірці не ходять ніде, крім Маврикія», – перхнув я, пригадавши уроки Халада Ансарі. «Це неконвертована валюта». «Звісно, звісно, баба!» – посміхнувся водій. «Але ми домовилися про все з Абдулом. У нас на цей момент немає доларів. Вони всі пішли на інші операції. Тому ми розплачуємося місцевою валютою. Ти зможеш обміняти їх на долари дорогою додому». Я затамував подих, щоб стримати своє обурення. Подивився у вікно. Навколо нас вирувала зелена пожежа. Під поривами вітру хиталися високі дерева такого ж кольору, як очі в Карл. «Гаразд, порахуймо». У мене 10 книжок по 7 тисяч баксів за штуку, разом 70 тисяч. Якщо прийняти курс 30 маврикійських рупій за долар, то виходить 2 мільйони 100 тисяч рупій. Воно й не диво, що у вас така здоровена валіза. Прошу пробачити мене за тупість, джентльмени, але де в Біса я зможу обміняти 2 мільйони рупій, не маючи обмінного сертифікату? Це не проблема, відгукнувся водій. У нас є свій хлопець на обміні, першокласний фахівець Айар. «Він обміняє гроші для тебе. Ми про це вже домовилися». «Чудово!» – сміхнувся я. «Поїхали до цього хлопця. Тобі доведеться їхати до нього без нас?» – засміявся пасажир. «У Сінгапур». «У Сінгаклятий пур?» – закричав я. Моє довго стримуване обурення нарешті вихопилося назовні. «Не галасуй так!» – заспокоїв мене водій. «Ми домовилися з Абдулом. Його це не турбує. Сьогодні він подзвонить тобі в готель». Ось тобі картка. Просто дорогою додому ти зазирнеш у Сингапур. Не зовсім по дорозі, але якщо ти спочатку заглянеш туди, а потім полетиш додому, то він опиниться по дорозі, правда ж? Коли ти зійдеш з літака в Сингапурі, тобі треба буде знайти цього хлопця, його адреса на картці. Він міняйло з ліцензією, працює на хадера. Він обміняє тобі рупі на долари, і ти теж не турбуватимешся. Без проблем. Ти навіть отримаєш за це окрему винагороду. Ось побачиш. Окей, зітхнув я. Якщо ви домовилися з Абдулом, поїхали назад в готель. «У готель!» – скомандував сам собі водій, знову затуляючи окулярами свої мішені для метання дарців. «У готель!» – повторив пасажир і жовтий екзосет помчав назад. У Сингапурі все обійшлося добре, і я здобув із цієї поїздки чимало корисного. По-перше, я завів дуже цінне знайомство з нашим сингапурським агентом – уродженцем Мадрасу на ім'я Шекіратнам. Ратнам. По-друге, я дізнався, як здійснюється безмитна контрабанда фото і кінокамер і електронного устаткування з Сингапура до Бомбея. Передавши долари Абдулгані Гані і отримавши свої комісійні, я подався в готель «Оберой» на зустрічі з Лайзою Картер. Уперше за довгий час більш-менш задоволений життям і упевнений в собі. Сум, що охопив мене після весілля Прабакера, ніби трохи поменшав. Я щасливо відбув мандрівку до Заїру, на Маврикі і до Сингапура, не викликавши ні в кого жодних підозр. Живучи в натрещах, і живутів за рахунок великих комісійних, здобутих на операціях з туристами. Із документів у мене був лише скомпрометований новозеландський паспорт. Не минуло і року, як я переселився в сучасну квартиру. Мої кишені були напхані грішми, а вдома лежало п'ять паспортів з різними прізвищами, в кожному була вклеєна моя фотографія. Переді мною відкрилися широкі обрії. Готель «Оберой» містився на Пойнт, неподалік була станція Черчгейт і Фонтан Флори. Якщо йти пішки, за 10 хвилин можна було дістатися до вокзалу Вікторія і Кроуфордського ринку, а якщо податися в іншому напрямку, то до колаби і брами Індії. «Оберой» не так часто зустрічався на листівках, як «Тадж», зате відзначався неповторним характером і колоритом. Наприклад, його музична вітальня з майстерним освітленням, баром і затишними нішами була справжнім шедевром мистецтва. А повний бар претендував на звання найкращої бомбайської повниці. Увійшовши до напівтемної зали, я, після яскравого денного світла, не відразу побачив лайзу, що сиділа за столиком з кліфом Десузою, Чандрою Мехтою і двома дівчатами. Сподіваюся, я не дуже запізнився, мовив я, поздоровкавшись з усіма за руку. Ні, що ти? Це ми прийшли зарано. відгукнувся Чандра Мехта громовим голосом, що рознісся по всьому приміщенню. Дівчата покотилися від реготу. Їх звали Рита і Гіта. Вони були актрисами, що стояли на першій сходинці своєї кар'єри і мріяли якнайшвидше піднятися на другу сходинку. Тож обід у товаристві визнаних майстрів примушував їх аж захлинатися від захоплення, що межувало з панікою. Я сів на вільний стілець поміж лайзою і Гітою. На лазі був червоний, мов розплавлена магма-пуловер, поверх нього чорний шовковий жакет, а внизу спідниця. Топ зі сріблястого спандексу і білі штанці гіти щільно обтягували її фігуру, дозволяючи належно оцінити всі її анатомічні особливості. Це була гожа 20-річна дівчина з довгим волоссям, зібраним у хвоста. Її руки брали серветку на столі, то згортаючи її, то розгортаючи знову. Урити була акуратна коротка стрижка, яка гармонувала з її тендітним личком і розбишекуватують зовнішністю. На ній була жовта блуза із ухвалим викотом і блакитні джинси. Кліф і Чандра були в костюмах, можливо, їх чекала якась відповідальна зустріч. «Вмираю з голоду», – життєрадісно сказала Лайза, проте під столом так стиснула мою руку, що її нігті аж уп'ялися мені в тіло. Ця зустріч була дуже важлива для неї. Вона знала, що Мехта збирається підписати з нами контракт по всій формі, після чого ми займатимемося кастингом вже офіційно, на правах партнерів. Лайзі дуже хотілося укласти цей контракт, який був би документально закріпленою гарантією її майбутнього. «Давайте нарешті їсти», – сказала вона. «А якщо я зроблю замовлення для всіх нас?» – запитав Чандра. «Ну що ж, якщо ти збираєшся заплатити за всіх, я не заперечую», – засміявся Кліф, підморгуючи дівчатам. «Звісно», – погодився я. «Гайда». Він погукав офіціанта і, відхиливши запропоноване меню, оголосив свій вибір. На перше суп-пюре з борошном і яйцями. Потім ягня в молоці з бланшованим мигдалем. Курча запечена з перцем, кмином і манговим маринадом. Безліч гарнірів і салатів. І на закінчення компот асорті. Рисові кульки в меду і рідке морозиво. Слухаючи цей довгий і ґрунтовний перелік, я зрозумів, що обід буде дуже капітальний. Я розслабився, приєднавшись до обговорення справ. Ти так і не сказав, що ти думаєш із цього приводу? Стурбовано звернувся Мехта до Десузи, порушивши атмосферу безпечності. «Ти надаєш цьому дуже великого значення!» – відмахнувся Десуза. «Дуже великого значення? Якщо десять тисяч душ кричать під вікном твого офісу, що тебе треба убити, важко не надавати цьому значення. Вони ж погрожували не тобі особисто, Чандрабаба. Не мені особисто, але я входжу до числа тих людей, з якими вони хочуть розправитися». Тебе ж це безпосередньо не стосується погодься. Твоя сім'я приїхала з Гоа. Ваша рідна мова Конкані дуже близька до Маратхі. Ти говориш на Маратхі не гірше, ніж англійською, а я в ній ні в зуб ногою. Адже я народився тут, а і мій тато теж. У нього ціла мережа підприємств у Бомбеї. Ми платимо тут податки. Мої діти ходять у тутешню школу. Все моє життя пов'язане з Бомбеєм. А вони кричать: «Махараштра для Маратхів і хочуть вигнати нас із дому, де ми жили, споконвіку. Спробуй поглянути на все це і з їхнього боку», – м'яко порадив йому Клів. «Я повинен поглянути на своє виселення і на позбавлення мене всього, що я маю з їхнього боку?» – вигукнув Мехта з таким обуренням, що люди за сусідніми столиками обернулися на нього. Він провадив трохи тихіше, але з не меншою пристрастю. «Я повинен поглянути на своє вбивство з їхнього боку?» «Люби мій, не гарчи на мене, я не збираюся тебе вбивати», – сказав Десуза. «Я люблю тебе не менше, ніж мого троюрідного шуряка!» Мехто засміявся, дівчата з полегшенням підхопили сміх, задоволені тим, що напруга розрядилася. «Я зовсім не хочу, щоб хтось постраждав, і тим більше ти. Але треба стати на їхній бік, щоб зрозуміти, чим вони незадоволені. Мехараштра – їхній рідний штат, Марадхі – рідна мова. Їхні батьки і діди, всі їхні предки жили тут бог знає скільки часу. Три тисячі років, а може й більше». І вони бачать, що всі підприємства, всі компанії належать вихідцям з інших штатів, і всі найкращі робочі місця дістаються їм. Вони не можуть змиритися з цим, і мені здається, вони таки мають рацію». «Але ж є повно місць, де можуть працювати маратхи», – заперечив Мехта. «Поштове відомство, поліція, школи, державний банк та інші установи. Проте цього є мало. Ці фанатики хочуть виперти нас з Бомбея і Махараштри». Але, повір мені, якщо їм це вдасться, вони втратять значну частину грошей, талантів і мізків, завдяки яким тут все створено. Клів де Суза знизав плечима. Напевне, вони готові платити цю ціну. Я, звісно, не підтримую їх, але мені здається, що люди на зразок твого діда, який приїхав сюди з утар Прадеш без копійки в кишені і завів тут свою справу дечим зобов'язані нашому штату. Люди, що володіють всім, повинні поділитися з тими, у кого немає нічого. Ти називаєш їх фанатиками, але вони хочуть, щоб інші почули їх, адже в тому, що вони кажуть, є частка істини. Зрозуміло, вони озлоблені і звинувачують у всіх бідах тих, хто приїхав сюди з інших місць і нажив тут багатства. І ситуація дедалі дужче загострюється. Бог знає, до чого це приведе. «А ти що?» – скажеш, Ліне. – звернувся до мене за підтримкою Мехта. «Ти приїжджий, але поселився тут надовго і говориш на Маратхі. Що ти думаєш про це?» Я вивчив цю мову в маленькому селі Сундер, відповів я. Жителі її говорять на Маратхі, на його просторічному варіанті. Хінді вони знають погано, а англійську не знають зовсім. Махараштра, їхня батьківщина, ось уже дві тисячі років, як мінімум. П'ятдесят поколінь їхніх предків обробляли тут землю. Я помовчав, даючи іншим можливість зробити зауваження або поставити запитання, але всі уважно слухали мене, не забуваючи і про їжу. Я провадив далі коли я повернувся до Бомбея разом зі своїм другом їдом Прабакаром, де він живе ще з 25 тисячами таких самих бідулах, які приїхали з різних сіл Махараштри. Вони вбогі, і кожна тарілка супу дістається їм ціною тяжкої праці. Повсякденне існування для них – це терновий вінець. Напевно, їм важко змиритися з думкою, що люди з усіх кінців Індії живуть у комфортабельних оселях, а вони туляться в халупах і вмиваються з дренажних канав у столиці свого рідного штату. Я зайнявся тим, що було у мене на тарілці, чекаючи реакції з боку Мехти. Він сказав: Але ж послухай, Ліне, це не вся правда. Насправді все набагато складніше. Так, я згоден, все не так просто. У натрещях живуть не тільки махараштриці, а й люди з Панджабу, Тамілнаду, Карнатаки, Бенгалі, Асаму і Кашміру. І не всі вони індуси. Серед них є сикхи і мусульмани, християни і буддисти, парси і джайни. Проблема не зводиться до становища махараштріців. Бідняки, як і багаті, прибули з усіх кінців Індії. Проблема в тому, що бідняків дуже багато, а багатіїв дуже мало. «Арей, баб!» – вигукнув Мехта. «Святий отець, ти верзеш те ж саме, що я постійно чую від Кліфа, Аяр. Він непоправний комуніст». «Я не комуніст і не капіталіст», – сміхнувся я. «Я егоїст. Моє гасло – ідіть ви всі подалі і дайте мені спокій». «Не слухайте його!» – втрутилася Лайза. «Важко знайти людину, яка зробить для тебе більше, ніж він, якщо ти потрапив у біду». Наші очі на мить зустрілися, і я відчув до неї вдячність, а заразом і до сумління. «Фанатизм – це протилежність любові», – проголосив я, пригадавши одну з лекцій Хадербгая. Якось один розумний чоловік, мусульманин, між іншим, сказав мені, що у нього більше спільного з раціонально мислячим юдеєм, християнином, буддистом або індусом, ніж із фанатиком, що поклоняється Аллаху. Навіть розумний атеїст йому ближчий, ніж фанатик-мусульманин. Я почуваю те ж саме. Я згоден з Вінстоном Черчиллем, який сказав, що фанатик – це той, хто не бажає змінити свої погляди і не може змінити тему розмови. «То не будьмо фанатиками і змінімо тему», – засміялася Лайза. Кліфа, я всією душею сподіваюся, що ти розповіси мені усі подробиці романтичної історії, що відбулася на зйомках передодня. Що там сталося?» «Так, так!» – збуджено закричала Рита. «І розкажіть про цю новеньку дівчину. Про неї ходять такі скандальні чутки, що просто страшно вимовити в голос її ім'я. І ще, будь ласка, про Аліна Капура. Я люблю його до самозабуття». І про Санджа Датта озвалася її Гіта. «Це правда, що вони були на вечірці, яку він влаштував у Варсові? Господи, я віддала б все на світі за те, щоб побувати там!» Клів де Суза заходився розповідати байки життя болівудських зірок. А Чандра Мехта прикрашав їх орнаментом різних пліток. Оповідки їхні були цікаві і кумедні. Під час одного з вибухів Реготу до зали увійшла Кавіта Синг. Я познайомив її з товариством. «Перепрошую за вторгнення», – похмуро сказала Кавіта. «Але мені треба терміново поговорити з Ліном. Було видно, що вона чимось стурбована». «Сідай, поговоримо тут», – запропонував я, перебуваючи під враженням від анекдоту. «Всім буде цікаво послухати про цю справу з сестрами». «Я не з приводу цієї справи», – сказала Кавіта, не сідаючи. «Це стосується Абдули Тагері». Я відразу ж підвівся і вийшов разом з Кавітою в маленький хол, зробивши знак лазі почекати за столом. «Твій друг Тагері у великій небезпеці». «Що сталося?» «Я чула краєм вуха розмову у відділі кримінальної хроніки «Таймс». Поліція полює за Абдулою. Сказали, що є наказ стріляти без попередження». «Що?» «Вони хочуть будь-що схопити його». Хочуть узяти його живим, але вони упевнені, що він озброєний і при спробі застосувати зброю наказано пристрелити його як собаку. Але чому? У зв'язку з чим? Вважають, що Сапна – це він. У них нібито є конфіденційна інформація і навіть докази. Принаймні, вони упевнені, що це так, і мають намір заарештувати його сьогодні ж. Може, навіть і заарештували. У серйозному ділі з бомбайською поліцією. Жарти погані. Я вже дві години шукаю тебе. Він Сапна? нісенітниця. синітниця. Але я знав, що це не нісенітниця. Це могло бути правдою, і це багато чого пояснювало, хоча я і не розумів, як саме. Але було дуже багато незрозумілого, пов'язаного з Абдулою, та й чимало було запитань, яких я не спромігся вчасно поставити Абдулі. Нісенітниця чи ні, але такі факти, переречено знизала плечима Кавіта. Голос її тремтів. Я шукала тебе всюди, поки дідє не сказав мені, що ти тут. Я знаю, що ти гріт твій друг. Так, він мій друг. Відповів я і пригадав раптом, що розмовляю з журналісткою. Втупившись у темний килим під ногами, я намагався дати лад своїм думкам, що кружляли у мене в голові, як піщинки, підхоплені смерчем. Я підняв голову. «Спасибі тобі, Кавіто. А зараз, вибач, мені треба йти». «Послухай», – мовила вона м'яко. Я відразу ж зробила репортаж про це і продиктувала його по телефону. Якщо він з'явиться у вечірніх новинах, то копи, можливо, діятимуть обережніше. Між нами… «Я не думаю, що це Абдула. Я не можу в це повірити. Він мені завжди подобався, я була навіть трохи захоплена ним, коли ти вперше привів його до Леопольда. Можливо, це захоплення ще не зовсім пройшло, Аяр. Я не вірю, що він сапне і що він учинив усі ці жахливі вбивства». Вона пішла, всміхнувшись мені крізь сльози. Повернувшись до нашого столика, я вибачився за те, що вимушений покинути їх, і нічого не пояснюючи, зняв лазену сумочку зі спинки стільця. Ліне, тобі справді необхідно піти? розчаровано протягнув Чандра. Ми ж іще не обговорили питання про кастинговий контракт. Ти що, дійсно знайомий з цим тагарі? запитав кліф з відтінком звинувачення в голосі. Я подивився йому в очі твердим поглядом. Так, а що? І до того ж ти забираєш із собою чарівну лайзу, надовго би Чандра. Подвійна втрата для нас. Я чув про нього багато різного, а яр гнув свої кліф. Як ти з ним познайомився? Він врятував мені життя, Кліфе відповів я трохи різкіше, ніж мені хотілося б. При першій же нашій зустрічі в клубі стоячих шанців, відчиняючи двері для Лейзи, я озирнувся на товариство за столиком. Кليف і Чандра шепотілися про щось, схилившись один до одного і не звертаючи уваги на збентежених дівчат. Біля мотоцикла я розповів Лейзі про все. Вона помітно зблідла, але швидко узяла себе в руки і погодилася з тим, що перш за все треба з'їздити в Леопольд. Абдула міг бути там або міг залишити для нас записку. Лаза була налякана. Я відчував цей страх в її руках, коли вона обхопила мене, сівши ззаду на мотоциклі. Я чимдуж давив на газ, спетляючи поміж транспорту, що ледве рухався, і покладаючись на інстинкт і успіх, як це робив Абдула. У Леопольді ми знайшли Дід'є, що, здається, вирішив цього вечора напитися як чіп. Все скінчилося. Пробалькотів він неслухняним язиком, наливаючи собі нову порцію віскі з великої пляшки. Капець! Вони застрелили його годину тому. «Всі тільки про це й говорять!» У мечеті Донгрі вже моляться за упокій його душі. «Звідки ти знаєш?» – поспитав я. «Хто тобі сказав?» «Моляться за упокій душі?» – пробурмотів він, опустивши голову на груди. Безглузда фраза, не наче можна молитись ще за щось. Всі молитви – це молитви за тих, хто помер. Я схопив його за лацкані сорочки і струсунув. Офіціанти, що полюбили дід'є так само, як і я, дивилися на мене і, певне, думали собі, чи не пора вже втрутитися. «Діді, послухай мене! Звідки ти знаєш, хто тобі сказав? Де це сталося?» «Поліція була тут», – промовив він раптом дуже чітко і ясно. Він підняв голову і уважно подивився мені в обличчя своїми блакитними очима, наче вдивлявся в щось на дні ставка. Вони хвалилися цим Мехмету, одному зі співвласників закладу. «Ти знаєш його, він іранець, як і Абдула. Декотрі поліціянти з Кулапської дільниці брали участь в засіці. Кажуть, вони оточили його в провулку біля Кроуфордського ринку. Гукнули його і звеліли здаватися. Вони казали, що він був у своєму чорному одязі, а його довге чорне волосся розвівалося на вітрі. Копи довго і детально описували це. Дивно чи не так, що вони так детально говорили про його волосся і одяг. Як ти думаєш, Ліне, що б це означало? Потім. Потім вони сказали, що він дістав два пістолети і почав стріляти в них. Вони тут таки відкрили вогонь у відповідь. Вони сказали, в нього потрапило стільки куль, що все його тіло було знівечене. Вони буквально розірвали його на частини. Лайза заплакала і сіла поряд з дід'є. Він сумно обіняв її, але зробив це автоматично, не дивлячись на неї. Він тримав її за плечі і хитався з боку на бік. Але так само він побивався б, охопивши руками себе самого, якби був сам. «Там зібрався великий натовп», – провадив він. Всі були у вічаї. Поліціянти почали нервувати. Вони хотіли відвести його тіло в лікарню в одному зі своїх фургонів, але натов перекинув фургон. Тоді вони віднесли його до поліційної дільниці біля ринку. Люди пішли за ними, викрикуючи прокляття і погрози. Напевно, вони що там. Поліційна дільниця біля Крофордського ринку. Мені треба було мчати туди. Я повинен був побачити його тіло, побачити його. Ану ж, бо він ще живий. Посидь тут з дід'є», – сказав я Лазі. Я повернуся, або, якщо хочеш, візьми таксі і їдь додому. Я відчував, як мені вбік біля серця встромилася стріла, що проткнула мене наскрізь. Я мчав до Крофордського ринку, і з кожним зітханням стріла колола мене всемісіньке серце. Мені довелося покинути мотоцикла, не доїжджаючи до дільниці, тому що вулиця була заповнена юрбою. Я був оточений розлюченими людьми, що безглуздо топталися на місці, здебільшого мусульманами. Судячи з того, що вони кричали і скандували, вони були не просто засмучені. Смерть Абдули сколихнула давні образи, що роками накопичувалися в бідних мусульманських кварталах навколо ринку, обділених увагою міської влади. Зусібіч лунали скарги і вимоги, що часом суперечили одна одній. Подекуди НАТО впічулися молитви. Кожен крок крізь цей хаос доводилося відвоювати з бою. Людські хвилі накочувалися на мене, пхаючи убік, вперед, потім знову назад. Всі штовхалися, відпихали один одного руками і ногами. Кілька разів я мало не впав, і мене, напевно, затоптали б, якби я не хапався за чиюсь сорочку, хустку чи бороду. Нарешті я пробився до поліційної дільниці. Копи в шоломах і зі щитами вишукувалися в три-чотири ряди перед будинком. Якийсь чолов'яга вхопив мене за сорочку і почав бити по голові. Не знаю, чому він атакував мене, можливо, він і сам не розумів цього, але з'ясовувати причину мені було ніколи. Прикривши голову руками, я спробував звільнитися, але він вчепився в мою сорочку мертвою хваткою. Тоді я тицьнув пальцями йому в очі і вдарив кулаком по скроні. Він впав, випускаючи з рук мою сорочку, але на мене напали інші. Натов проступився, і я опинився в центрі невеликого кола, де мусив відбиватися від ударів відразу зусібіч. Я розумів, що добром це не скінчиться. Рано чи пізно сили у мене вичерпуються, і я не зможу чинити опір. Рятувало те, що люди кидалися на мене по черзі і не володіли технікою бою. Розмахуючись, вони задавали удару, а потім відступали. Я молотив руками всіх, хто наближався до мене, але в такому щільному гурті шансів у мене було небагато. Лише те, що люди захопилися бійкою, заважало їм кинутися з усі і роздавити мене. Аж ось до мене пробився гурт із декількох чоловіків на чолі з Халедом Ансарій. Інстинктивно відмахуючись від усіх, хто виникав переді мною, я мало не затопив йому в пику, але він підняв обидві руки, закликаючи мене зупинитися. Його люди почали прокладати шлях крізь натовп, а він прикривав мене ззаду. Хтось усе ж таки завдав мені удару по голові, і я знову кинувся в гущавину людей, сповнений бажання битися доти, доки не втрачу всяку чутливість під їхніми ударами, поки не припиню відчувати цю стрілу в мене в грудях, що сповіщала про смерть Абдули. Але Халет і двоє його друзів ухопили мене і витягнули з тієї несамовитої юрби. «Його тут немає», – сказав Халет по тому, як ми знайшли мого мотоцикла, і він витер густочкою кров з мого лиця. Вона текла з носа і розбитої нижньої губи. Під оком швидко розцвітав великий синець. Але я нічого цього не відчував, ніякого болю. Весь біль був зосереджений у мене в грудях, поряд з серцем, пронизуючи мене з кожним дихом і видихом. «Його тут немає», – повторив Халет. Сотні людей узяли дільницю штурмом щодо того, як ми сюди дісталися. Коли поліціанти відігнали їх, то виявилося, що всі камери порожні. Натовп випустив заарештованих і поніс тіло Абдули. Господи Боже, простогнав я. біс би вхопив все на світі. Ми негайно займемося цим. Спокійно і упевнено мовив Халет. З'ясуємо, що сталося, і знайдемо його. Його тіло. Я повернувся в Леопольд. Дід і Лайза вже пішли, а за їхнім столиком сидів Джоні Сигар. Я, знесилений опустився на стілець поряд з ним. Поставивши лікті на стіл, я почав утирати сльози. «Це жахливо», – простонав Джоні. «Так», – відгукнувся я. «Ну чому, чому це сталося?» – я знизав плечима. «Якась дика випадковість». «Так, я ж казав йому, що не треба. Він і без того достатньо зробив учора. Але йому закуртіло зробити ще один рейс». «Про що ти?» – здивовано обернувся я до нього. «Як про що?» «Про аварію». «Про яку аварію?» «З прабакером». «Що?» О, «Господи, Ліне, я думав, ти вже знаєш», – вичавив Джонні. Кров відринула від його обличчя. Голос його урвався, з очей потекли сльози. «Я думав, ти знаєш. Що я міг подумати, коли ти у такому вигляді? Я вирішив, що тобі все відомо». «Я чекаю тебе тут вже цілу годину, я поїхав шукати тебе, тільки-но вийшов з лікарні». «З лікарні?» – тупо повторив я. «Так, з лікарні Святого Георгія, він в палаті інтенсивної терапії, після операції». «Якої операції?» «Він дуже скалічений, Ліне. Він ще живий, але...» «Але що?» Джонні, не витримавши, заплакав. Стиснувши зуби і вдихнувши декілька разів повітря, він на силу заспокоївся. Вчора пізно увечері він узяв двох пасажирів». Точніше, о третій ранку. Чоловікові з дочкою треба було в аеропорт. На дорозі перед ними був ручний візок. Ти знаєш, люди часто возять ночами вантажі по шосе. хоча це й заборонено, але вони хочуть скоротити шлях, щоб не тягнути тяжкого візка багато миль в обхід Аяр. Візок був навантажений довгими сталевими брусами. На крутому підйомі вони не утримали свій візок. Він вислизнув у них із рук і покотився назад. Прабакр виїхав із-за рогу, і візок врізався в його авто. Сталеві бруси прошили його наскрізь. Пасажири на задньому сидінні були убиті відразу ж. Їм знесли голови. Начисто. Прабакера бруси ударили в обличчя. Він знову заплакав, і я поклав руку йому на плече. Люди за сусідніми столиками обернулися на нас, але тут таки відводили очі. Коли Джонні трохи опам'ятався, я замовив йому віскі. Він вихилив його одним духом, як і прабакер першого дня нашого знайомства. У якому він стане зараз? Лікар сказав, що він не виживе, Ліне. Озвався Джонні. Сталевий брус геть вивернув його з челепу. На тому місці, де були рот і щелепа, тепер дірка, просто дірка, і шияся роздерта. Вони навіть лице не забентували, просто вставили в цю дірку купу всяких трубок, щоб підтримувати в ньому життя. Лікарі дивувалися, що він взагалі не загинув відразу ж. Він сидів там дві години, прикути до сидіння, і не міг поворухнутися. У нього також серйозні рани в грудях, в животі і на голові. Він вмирає, Ліне, він вмирає. Нам треба їхати до нього. У палаті реанімаційного відділення я побачив Кишана і Рухмабаї, які плакали, обнявшись біля ліжка Прабакера. Були там і вбиті горем Парваті, Сита, Джітендра і Казим Алі. Прабакер був непритомний. Ціла батарея апаратури підтримувала діяльність його органів. Декілька трубок було прикріплено до обличчя, до того, що лишилося від його обличчя. Його неповторна сонячна усмішка була знищена. Її більше не було. На першому поверсі я знайшов чергового лікаря, що доглядав прабакера. Я витягнув пачку 100-доларових асигнацій і почав тицяти йому, кажучи, щоб усі рахунки надсилали мені. Лікар не узяв грошей. Він сказав, що немає ніякої надії. Пробакеру лишилося жити декілька годин, можливо, навіть хвилин. Тому він і пустив у палату родичів і друзів. «Нічого не можна вдіяти. Тільки бути поряд з ним і чекати», – сказав він. Я повернувся в палату і віддав парваті всі гроші, які у мене були. Потім я пішов до туалету і вмився. Синці Ісадна нагадали мені про Абдулу. Голова у мене розколювалася від всіх цих думок. Це було нестерпно. Я просто не міг уявити собі мого відчайдушного друга в оточенні копів, які стріляють і стріляють в нього, аж від нього нічого не лишається. Я відчував, як в очах закипають пекучі сльози. Я дав собі ляпас, щоб отягнутися, і повернувся в палату. Три години я простояв коло ліжка. Потім я відчув, що сил у мене не залишилося зовсім, і що я ось-ось засну навстоечки. Тоді я поставив два стільці в кутку, сів, і мене відразу ж поглинув сон. Я опинився в селі Сундер. Я знову плив на хвилях приглушених голосів людей, присутніх навколо мене в ту першу ніч, коли прабакарів тато поклав руку мені на плече, а я дивився у зоряне небо. Я прокинувся. Кишан справді сидів поряд зі мною, поклавши руку мені на плече. Наші очі зустрілися, і ми безпорадно заплакали. Коли вже не лишилося сумнівів, що Прабакер помре, і ми усвідомили цей факт, ми чотири дні і чотири ночі спостерігали за тим, як страждає його тіло, що чіплялося за життя. Те, що лишилося від нього, той майже Прабакер з ампутованою усмішкою. врешті решт спостерігаючи, як він мучиться від болю, і не розуміючи, за що він так покараний, я почав бажати всім серцем, щоб він швидше помер. Я так любив його, що знайшов якусь кумірку зі швабрами і, опустившись навколішки поряд з бетонним жолобом, в який монотонно крапала вода з крана, почав благати Бога, щоб він дозволив прабакеру померти. І він помер. На порозі хатини, де прабакер поселився з Парваті, сиділа його мати Рухмабай, розпустивши свої довгі коси, що падали додолу чорним водоспадом. Вона узяла ножиці і обрізала коси біля самісінької потилиці. І вони впали на землю немов згасаючи тінь. Коли ми по-справжньому любимо когось, то понад усе боїмося, що він розлюбить нас. А насправді нам треба боятися, що ми розлюбимо його, коли він помре і покине нас. Як і раніше, я люблю тебе, прибакаре, люблю усім серцем. Я не можу подарувати тобі мою любов, але іноді вона заважає мені дихати. Моє серце і досі поринає в печаль, де без тебе немає ні зірок, ні сміху, ні спокою. Розділ тридцятий Героїн позбавляє душу чутливості. Той, хто пливе мертвим морем наркотичного забуття, не відчуває ні болю, ні жалю, ні сорому, ні горя, ні почуття провини. Він не впадає в депресію, але нічого не бажає. Всесвіт сну входить в нього і огортає кожен атом його істоти. Непорушний спокій і тиша розсіюють страх, зцілюють страждання. Думки дрейфують, мов океанські водорості, і губляться десь у далині, в якомусь сірому дрімотному забутті, яке неможливо ні усвідомити, ні визначити. Тіло віддається у владу сну. Всі життєві процеси завмирають, як буває при низькій температурі. Серце ледве б'ється, подих поступово стихає. В'язке заціпаніння охоплює кінцівки. Ти, не би, поринаєш у нірвану. Забуття. Знаходиш вічне і досконале блаженство. Звільнення це досягається завдяки хімії, тож за нього, зрештою, як і за все на світі, доводиться платити світлом. Перш за все, гасне світло в очах наркомана. Очі наркомана, що вживає героїн, схожі на очі грецьких скульптур, на олов'яні кулі, на отвір від кулі в спині мертвої людини. Потім згасають бажання. Наркомани убивають бажання тією ж зброєю, якою вони вбивають мрію, надію і честь. Своєю згубною пристрастю а останнім гасне світло любові. Раніше чи пізніше наркоман доходить до краю. Він киде кухану жінку, без якої раніше не мислив свого існування. Раніше чи пізніше кожен, хто приохотився до героїну, стає дияволом у клітці. Я ширяв у височині, плив на поверхні рідини, налитої в ложку. І ложка ця була величезна мов кімната. Опіумний пліт, що скував мене паралічем, Поволі перетинав маленьке озеро, що ясніло в ложці. І ті, хто цим плотом орудував, здавалося, втілювали в собі найвищу гармонію. Знали відповідь на всі запитання. Я не відводив від них погляду, усвідомлюючи, що відповідь є і що вона може порятувати мене. Але я не міг її знайти, тому що очі мої заплющувалися, мов налиті важким свинцем. Іноді я прокидався, часом настільки приходив до тями, що мені хотілося нової дози смертоносного зілля а іноді свідомість працювала так чітко, що я пам'ятав усе. Похоронів Абдули не було, оскільки тіла не знайшли. Воно зникло під час бойні, як і тіло Мауріцу зникло безслідно, мов зоря, що спалахнула і відразу ж згасла. Я допоміг віднести тіло прабакера на кхат, місце ритуального спалювання мерців. Вулиці Нетрища переповнилися горем. Я не міг більше залишатися серед друзів і родичів мого друга, що оплакували його. Вони стояли майже на тому самому місці, де всього кілька тижнів тому святкували одруження Прабакара. З дахів деяких хатин ще звисали уривки весільних стрічок. Я поговорив з Казимом Алі, Джоні, Джітендрою і Кишаном Манго, а потім подався в Донгрі. У мене були запитання до мого боса Абделя Хадрхана, що кищили мені, мов хробаки в ямі Хасана обігли. Будинок поблизу мечеті Набіла був замкнений на висячий замок. В нім панувала тиша. Ніхто у дворі мечеті і в торговому ряду, що займав цілу вулицю, не міг мені сказати, коли пішов господар і чи можна чекати його найближчим часом. Розчарований і злий я поїхав до Абдула Гані, але слуги сказали, що він виїхав з міста відпочити на декілька тижнів. Я відвідав майстерню, де виготовлялися паспорти, і застав за роботи кришну і віллу. Вони підтвердили, що Гані дав їм інструкції і гроші на декілька тижнів роботи, сказавши, що йде у відпустку. Тоді я попрямував до квартири Халеда Ансарі і побачив там пильного вартового, котрий повідомив, що Халед в Пакистані і що він гадки немає, коли повернеться суворий палестинець. Зникли і інші ватажки хадерової мафії. Фарід був у Дубаї, генерал Собган Махмуд в Кашмірі. Ніхто не відгукнувся, коли я постукав у двері Кекі Дорабді. На всіх вікнах були спущені штори. Раджубгай, якого в будь-який день можна було застати в його конторі у форті, поїхав одвідати хворого родича в Делі. Навіть дрібні боси і їхні заступники або були відсутні в місті, або їх просто не можна було розшукати. Ті ж, хто залишався на місці, агенти з продажу золота, перевізники валюти, паспортні кур'єри були вічливі і доброзичливі. Їхня робота, здавалося, точилася так само, як і раніше. І моя власна діяльність продовжувалася безперебійно, як завжди. Мене чекали на кожній станції, центрі обміну валюти, ювелірній крамниці, всюди, куди сягала імперія Хадера. Для мене залишали інструкції у торговців золотом, валютників, шахраїв, що крадуть і продають паспорти. Вже не знаю, чи можна було вважати це визнанням того, що на мене можна покластися і за відсутності ватажків мафії, чи може вони вважали мене настільки незначним елементом загальної схеми, що просто не вважали за потрібне давати якісь пояснення. І я відчув, що мені дуже самотні в цьому місті. За однісінький тиждень я втратив Прабакера і Абдулу, своїх найкращих друзів, своїх найближчих друзів, а разом з ними ніби втратив і прив'язку до якогось місця на фізичній карті. Самоусвідомлення усвідомлення – це сказати б орієнтування в системі географічних координат, де накреслено вість наших дружніх зв'язків. Ми знаємо, хто ми і визначаємо себе за людьми, яких любимо, і за причинами нашої любові до них. Я був тією точкою у просторі та часі, де дике шаленство Абдули перетиналося з щасливою лагідністю прабакера. І тепер, лишившись після їхньої смерті на призволяще і перебуваючи в невизначеності, я з тривого і подивом зрозумів, наскільки я став залежним від Хадера і його поплічників. Мені здавалося, що мої стосунки з ними поверхові, та виявилося, що я потребував їхнього схвалення. Їхньої присутності мені бракувало майже так само як і товариства моїх померлих друзів. До того ж, я страшенно лютував. Минуло кілька днів, аж я збагнув природу цього гніву і втямив, що його спровокував Хадербгай. Я вважав, що Хадер винен у смерті Абдули, винен у тому, що не захистив і не врятував його. Я не міг змусити себе повірити, що Абдула – мій любий друг і божевільний убивця Сапна та сама людина але був готовий повірити, що Абдель Хадерхан якось пов'язаний із сапною і з цими вбивствами. Більше того, я відчував, що він зрадив мене, покинувши місто. Не мов би покинув самого переживати те, що сталося. Думка ця, звісно, була і безглузда, і егоїстична. Хадерові люди, знай, провадили свою діяльність в Бомбеї, я щодня з ними зустрічався та почувався я зрадженим і покинутим. Мої почуття до Хадера підточувала зсередини холодність – що виникала як результат сумнівів і страху, змішаного з гнівом. Я любив його і був до нього прив'язаний, мов син до батька, але він перестав бути для мене героєм. Один воїн, Муджагід, якось мені сказав, що доля дарує нам у житті трьох вчителів, трьох друзів, трьох ворогів і три великі любові. Але всі вони приходять під іншими личинами, і ми не впізнаємо їх, поки не закохаємося в них, не покинемо їх і не вступимо з ними в поєдинок. Хадер був одним з дванадцятий, що випали на мою долю, але його личина була найбільш загадковою. Цими днями, що були наповнені гнівом і скорботою, днями, коли моє серце заклякло від горя, я почав думати про Хадера як про свого ворога. Любого ворога. Оборудка йшла за оборудкою. Злочин йшов за злочином. Дні минали і минали, а моя надія танула. Лайза Картер домоглася контракту з Чандрою Мехтою. Я був присутній під час укладання угоди і разом з нею підписав папери. Продюсери вважали мою участь важливою. Я був для них провідником до кримінальних грошей мафії Хадерхана, незайманого і фактично невичерпного джерела. Ні тоді, ні раніше вони і не заїкалися про це. Проте ця обставина і стала вирішальною під час підписання контракту з Лайзою. У договорі було передбачено, що ми, Лайза і я шукатимемо для трьох головних кіностудій іноземців як молодих акторів, так тут називали статистів. Умови оплати і комісійні були розписані на два роки вперед. Після ділової зустрічі Лайза провела мене до мотоцикла, що стояв на марендрайв біля стіни з боку моря. Ми сиділи на тому самому місці, де Абдула поклав мені руку на плече кілька років тому, коли я слухав пісню моря. Ми сиділи і розмовляли, як це буває з самотніми людьми. Ми зладно, прискакуючи з теми на тему, повертаючись до минулих бесід. Він знав, що так буде. От чому він передав мені цей кейс з грошима. Ми говорили про це, і він сказав, що буде убитий. Ти знаєш про війну в Ірані, війну з Іраком. Кілька разів він був там на межі смерті. Я упевнена, що це запало йому в душу. Він хотів померти, щоб утекти від війни. А заразом від сім'ї і друзів. А коли дійшло до краю, якщо моя здогадка вірна, він вирішив, що так буде краще. Можливо, ти й маєш рацію. Відгукнувся я, дивлячись на пригарне в своїй байдужості море. Карла мені одного разу сказала, що ми всі намагаємося убити себе по декілька разів у житті, і зрештою досягаємо цієї мети. Лайза розсміялася. Я здивував її цією цитатою, але сміх швидко урвався, і вона глибоко зітхнула, а потім нахилила голову так, щоб вітер грався її волоссям. Те, що сталося з улою, тихо сказала вона, просто вбивай мене, Ліна. Не можу викинути з голови Модену. Щодня читаю газети, шукаю вістей про нього. Думаю, собі, може, його відшукали, І Мауріцо. Ти знаєш, я декілька тижнів страждала. Повсякчас плакала. І коли йшла по вулиці, і читаючи книгу, і намагаючись забутися сном. Не могла їсти мене нудуло. Думала про його мертве тіло. І як було Уллі, коли вона всадила в нього ножа. Але тепер все це, здається, трохи уляглося, хоч і лишилося десь там, глибоко усередині, але вже не зводить з розуму, як раніше. І навіть Абдула, не знаю, що це, шок чи намагання заперечити те, що сталося, але я не дозволяю собі думати про нього. немов не я змирилася з цим чи що, але Модена з ним набагато гірше, не можу змусити себе не думати про нього. Я теж його бачив, пробурмотів я. бачив його обличчя, хоча навіть не був у цьому готельному номері. Треба було всипати їй як слід. Уллі? Так, Уллі. Навіщо? Сука вона! Покинула його зв'язаним у тому номері. Завдала лиха тобі, мені і Мауріцо. Але коли вона розповіла нам про Модено, я просто обняла її, одвола в душ і доглядала так, ніби вона тількино і розповіла мені, що забула погодувати свою кімнатну рибку. Треба було зацідити їй у пику або вгатити ногою у дупу, хоч щонебудь зробити. Тепер її немає, а я й досі побуваюся за Моденою. «У декого це непогано виходить», – сказав я, співчуваючи її гніву, тому що і сам його відчував. «Є такі люди, які завжди уміють змусити нас жаліти їх, хоч ми потім гніваємося і почуваємося дурнями. Вони ніби канарки у вугільних копальних наших сердець. Якщо ми перестаємо їх жаліти, вони ошукують нас, і ми потрапляємо в біду. Я втрутися зовсім не для того, щоб допомогти їй. Я зробив це, щоб допомогти тобі». «Знаю, знаю», – зітхнула вона. Улий невинна, її зіпсував палац. У неї в голові повний безлад. Всі, хто працював на мадам Жу, теж такі. Шкода, що ти не бачив Ули раніше, коли вона допіру починала там працювати. Повинна тобі сказати, вона була чарівна. І навіть якась, як цнотлива, такою не була жодна дівчина там, якщо ти мене розумієш. Я вже геть розуму рішилася на ту пору. Всі ми. Нам доводилося, бозна що там витинати. «Ти мені вже розповідала», – м'яко сказав я. Невже. «Так. Розповідала про що?» «Багато про що. У ту ніч, коли я прийшов забрати свій одяг у Карли, з тим хлопчиком Тариком, ти була дуже п'яна і під сильним кайфом. І я розповіла тобі про це? Так?» «Господи Ісусе! Нічого не пам'ятаю. У мене тоді геть дах поїхав. Але саме в ту ніч я вперше спробувала звільнитися від цієї погані і зуміла цього домогтися. Втім, я пригадую того хлопчину і пам'ятаю, ти не хотів займатися зі мною сексом». Ні, я хотів цього. Вона швидко обернула голову, і наші погляди зустрілися. Губи її всміхалися, але брови були насуплені. На ній був червоний сальвар каміс, довгу простору шовкову сорочку, шарпоморський морський вітер. Тканина щільно облягала її розкішну статуру. Її таємничі блакитні очі сяяли відвагою. Вона була тендітна, та заразом сильна і хоробра. Зуміла вибратися з болоти, що затягувало її в палаці мадам Жу. Перемогла свою пристрасть до героїну. Захищаючи своє життя і життя подруги, вона взяла участь у вбивстві. Втратила коханого, мого друга Абдулу. Тіло його було спотворене, буквально розірване кулями. І все це відбилося в її очах, на її змарнілому обличчі. Все це можна було знайти там, якщо знати, що шукаєш. «То розкажи, як ти опинилася в палаці?» – попросив я, і вона здригнулася, коли я змінив тему. «Сама не знаю». Зітхнула вона. Ще дівчинкою я втекла з дому, просто не могла там більше залишатися і пішла за першої ж нагоди. За кілька років стала наркоманкою і займалася проституцією в Лос-Анджелесі, де мало не місяцями не був сутенер. Потім з'явився приємний, тихий, самотній, ласкавий хлопець на ім'я Мет. Я в нього закохалася. Вперше в житті по-справжньому закохалася. Він був музикантом і встиг уже відвідати Індію. Сказав, що ми могли б заробити достатньо грошей, щоб жити разом, якби вивезли з Бомбея в Штати якусь погань. Він був готовий оплатити квитки, якби я погодилася вести цей вантаж. Коли ми сюди приїхали, він зник, а у нього були з собою всі наші гроші і мій паспорт. Не знаю, що з ним сталося, чи злякався, чи то знайшов когось для цієї роботи, чи то вирішив, що впорається сам. У результаті я застрягла в Бомбеї з пристрастю до героїну, без грошей і без паспорта. Довелося приймати клієнтів просто в номері, аж за декілька місяців прийшов поліціянт і сказав, що заарештує мене і відправить до в'язниці, якщо я не погоджуся працювати на його приятельку. Мадам Жу? Так. Скажи, ти коли-небудь бачила її? Розмовляла з нею особисто? Ні, майже ніхто її не бачить і не розмовляє з нею. Хіба що Раджан з братом. Правда, Карла її бачила, і вона її ненавидить. У житті не зустрічала нічого подібного. Карла ненавидить її так сильно, що це доходить мало не до божевілля. Вона думає про мадам Жу майже безперервно, і рано чи пізно до неї дістанеться. Що ж до її друга Ахмета і Кристини? Тихо сказав я. Вона думає, що мадам Жу наказала убити їх і звинувачує себе в цьому, бо вважає, що не повинна була допускати до такого. Та невже? Здивовано вигукнула вона, потім спохмурніла і збентежено всміхнулася. Вона сама тобі сказала. Так. Просто диво, засміялася вона. Карла ні з ким не розмовляє про це. Ні з ким. Але насправді слід було чекати чогось подібного. Тобі вдалося знайти до неї ключик. Вона тижнями розповідала про холерну епідемію в нетрищах. Це було для неї якимось трансцендентним досвідом. І про тебе повсякчас згадувала. Ніколи не бачила її такою. Натхненною чи що? Коли Карла долучила визволити тебе з палацу? Запитав я, не дивлячись на неї. Це робилося для тебе, чи щоб поквитатися з мадам Жу? Хочеш знати, чи не стали ми з тобою просто пішаками в грі, яку вела Карла? Адже ти про це питаєш? Мабуть, про це. Що ж, повинна визнати, що так воно і було. Вона стягнула шиї свідомий шарф і перекинула його через руку. Ну, звісно, Карла любить мене, можна й не сумніватися. Вона мені розповідала те, чого ніхто не знає про неї, навіть ти. І я її люблю». Адже ти знаєш, що вона жила в Штатах. Вона там виросла і зберігла до цієї країни теплі почуття. Напевно, я єдина американка, що працювала в палаці, але головним таємним її мотивом була війна з Мадам Жу, і напевно, вона використовувала нас для цього. Але великого значення це не має. Вона витягнула мене звідти, точніше, ви удвох витягли, і я страшенно рада. Якими б не були її спонуки, я не тримаю на неї зла і сподіваюся, що ти теж. Так, звісно, зітхнув я. «Але що ж?» «Але...» «Втім, нічого. У нас із Карлою нічого не вийшло, але я...» «Ти й досі її кохаєш?» Я обернув голову, щоб зустрітися з нею поглядом, але, подивившись в її блакитні очі, змінив тему розмови. «Ти чула щось про Карло від мадам Жу?» «Нічогісенько». «Вона розпитувала тебе, чимось цікавилася?» «Нічим, слава Богу. Дивно, я не відчуваю ненависті до мадам Жу. Взагалі не відчуваю до неї ніяких емоцій ні позитивних, ні негативних. Просто не хочу коли-небудь опинитися з нею поряд знову. Кого я справді ненавиджу, то це її слугу Раджана. Він єдиний, з ким спілкувалися ті, хто працював у палаці. Його брат завідує кухнею, а він наглядає за дівчатами. Ох, і страшний він. Ходить начутно, немов привид, Таке враження, ніби у нього очі на потилиці. Страшнішого за нього немає нікого в цілому світі. А мадам Жу я навіть ніколи не бачила. Вона розмовляла з нами крізь металеві метал вони були у всіх кімнатах, тому вона могла стежити за тим, що там кується, розмовляти з дівчатами і клієнтами. Повір, Ліне, це жахливе, огидне місце. Краще померти, ніж повернутися туди. Вона знову замовкла. Хвилі накочувалися на прибрежній скелі, лизали гальку під стіною. У повітрі кружляли чайки, пильнуючи на здобич. Скільки грошей він тобі залишив? Не знаю точно. Ніколи не рахувала, але багато. Десь 70 чи 80 тисяч доларів. Набагато більше, ніж та сума, що через неї загинув Мауріцо. Якесь божевілля, правда? Тобі треба забрати їх і втікати звідси. Смішно я подумала, що ми допіру підписали дворічний контракт з Мехтою і його фірмою. Контракт, покликаний примирити нас з тим життям, яке ми ведемо. До біса контракт. Послухай Ліне, хай горить він синім полум'ям. Тобі треба виплутуватися з цієї історії. Ми навіть не знаємо, що там відбувається. Біз би їх всіх ухопив Гадки не маємо чому вбили Абдулу Що він зробив чи чого не робив Якщо сапна не він Тоді справи погані Якщо ж він таки був сапною То вони ще гірші Тобі треба забрати гроші і просто зникнути Куди зникнути? Куди завгодно? А ти теж виїдеш? Ні, у мене лишилися справи, які треба закінчити Та й сам я пропащий одним словом А тобі треба виїхати «Ти, напевно, мене не зрозумів. Гроші не ну, головне. Якщо я зараз виїду, я вивезу з собою купу грошей. Але у мене є щось більше. Я намагаюся тут створити бізнес. І я можу це зробити. Я тут щось являю собою. Просто йду по вулиці, і люди дивляться на мене, тому що я не така, як усі. «Ти будеш такою, де завгодно», – сказав я з усмішкою. «Не смійся з мене, Ліна!» «І не думаю сміятися, Лайзо. Ти гарна дівчина і до того ж щира. От чому люди на тебе дивляться!» «Справа може вигоріти», – наполягала вона. «Я це відчуваю. У мене немає освіти. Я не так розумна, як ти, Ліне. Мене нічому не учили, але з цього, з цього щось вийде. Я могла б, не знаю, могла б у майбутньому стати продюсером, робити щось хороше». «Ти й сама хороша. І куди б ти не виїхала, робитимеш добро». «Ні, це мій шанс. Я не повернуся додому, нікуди не поїду, поки ним не скористаюся». Якщо я цього не зроблю, навіть не спробую. Все буде дарма, Мауріцо, і все, що тут сталося. Якщо ж залишуся, хочу чесно своєю головою заробити купу грошвий. Бристо шчухав, то знову віяв із затоки. Від цього ставало то тепліше, то прохолодніше, то знову тепліше. І я відчував вітер на обличчі і на руках. Повз нас пропливав маленький флот риболовецьких човнів, прямуючи в свою піщану гавань у районі Нетрищ. Я раптом пригадав, як теж плив отак у човні через затоплений двір гетто та чмахав, а потім під лунким скорпінням рами ідії згадав любовну пісню Вінода і дощ, який ляв тієї ночі, коли ми з Карлою покохалися. Дивлячись на ці нескінченні вічні хвилі, я пригадав усе, що сталося відтоді: в'язницю, тортури, зникнення Карли виїзд Ули, зникнення Гайдерберга і його поплічників, арешт Ананда, смерть Мауріцу, Рафіка, Абдули. Можливо, смерть Модени і смерть Прабакера. Востаннє повірити було неможливо. Невже Прабакер теж мертвий? А я, один з них, гуляю, розмовляю, дивлюся на бурхливі хвилі, але серце моє мертве, як і в цих небіжчиків. А як же ти? – запитала вона. Я бачив, як вона дивиться на мене і відчував емоції, які виказував її голос. Симпатію, ніжність і, може, навіть кохання. Якщо я залишуся, а я таки збираюся лишитися, що ти робитимеш? Якусь хвилю я дивився на неї, читаючи рунічні письмена в її небесно-блакитних очах. Потім устав, відійшов від стіни, обійняв її і поцілував. То був довгий поцілунок. Поки він тривав, ми прожили разом ціле життя. Жили, любили одне одного, старіли і померли. Коли наші вуста роз'єдналися, це життя, де ми могли б знайти притулок, стиснулася до іскри світла, яку ми завжди зможемо розгледіти в наших очах. Я міг би її полюбити. Можливо, я й любив її трохи. Але часом найгірше, що ти можеш дати жінці, це своє кохання. А я кохав Карлу. Так, я кохав Карлу. Що я робитиму? Запитав я, повторюючи її запитання. І тримаючи її за плечі на відстані витягнутих рук, усміхнувся. Хочу трохи побути під кайфом. І поїхав, навіть не озирнувшись на неї. Сплатив оренду своєї квартири за три місяці, заплатив охороні автостоянки і доглядальникові нашого будинку. У мене в кишені був надійний фальшивий паспорт. Були й запасні паспорти. А жмут готівки я поклав у сумку, яку залишив разом з мотоциклом у Дід'є. Потім узяв таксі до опіумного клуба Гуптаджі поблизу вулиці Десяти тисяч Повій, Шокладжі-Стріт і, вичовганими дерев'яними східцями, піднявся на третій поверх. Гуптаджі надавав курцям опіуму велику кімнату з двадцятьма спальними матами і дерев'яними подушками. Для клієнтів з особливими запитами були передбачені окремі кімнати. Вузькими дверми я пройшов у таємний коридорчик, що провадив до тих кімнат. Стеля тут була така низька, що мені довелося пересуватися майже рачки. У кімнаті, яку я вибрав, було ліжко з капоковим матрацом, пошарпаний килимок, маленька шафа з плетеними дверцятами, лампа під шовковим абажуром і великий глачок з водою. Стіни з трьох боків були з очеретяних рядин, напнутих на дерев'яні рами. Четверта стіна в узголів'ї ліжка виходила на гумінку вулицю, де стояли крамнички арабських і місцевих гандлярів, але вікна були затулені віконицями, і лише декілька яскравих плям сонячного світла пробивалися крізь шпарини. Стеля була відсутня. Вгорі видно було тільки крокви, що тримали дах із глини і черепиці. Губ отримав гроші і інструкції і лишив мене самого. Кімната була розташована під дахом, тож тут було страшенно гаряче. Я зняв сорочку і вимкнув світло. Маленька темна кімната нагадувала тюремну камеру вночі. Я сів на ліжко і майже відразу ж заплакав. Мені вже хотілося плакати в бомбаї після зустрічі з прокаженими Ранжита. І коли незнайомець обмивав моє понівечене тіло у в'язниці на Артур-Роуд із Прибакеровим батьком у шпиталі, то завжди якось щастило погамувати сльози. І тільки тут, у цьому опівному барлозі, я відпустив свої емоції на волю і почав оплакувати свою любов до Абдули і прабакера. Для декотрих чоловіків сльози гірші, ніж побої. Плач ранить їх дужче, ніж біль. Сльози йдуть від серця, але ми так часто і так довго заперечуємо його наявність, що коли воно починає говорити, одне велике горе розростається в сотню печалей. Ми знаємо, що сльози – природній і позитивний душевний прояв, що вони є свідченням сили, а не слабкості. І все-таки плач вириває із землі наше сплутане коріння. Ми падаємо, як дерева, коли плачемо. Губ Таджі дав мені досить часу. Почувши човгання його сандалів коло дворей, я втер сльози і запалив лампу. Він приніс і розклав на маленькому столику все, що я просив. Сталеву ложку, дистильовану воду, одноразові шприци, героїн і блок цигарок. З ним була дівчина. Він сказав, що її звуть Шилпа, і він доручив їй прислуговувати мені. Вона була зовсім юна, їй ще й двадцяти не було, та від цієї роботи на її обличчі застиг похмурий вираз. У її очах зачаїлася надія, готова огризнутися або поповсти, як побитий песик. Я попросив її і губ та джіпіти, а потім приготував собі трохи героїну. Шприц із дозою лежав на тарілці майже годину. Я брав його і підносив голку до товстої синьої вени на руці разів п'ять, але знову і знову клав його на місце. І всю цю годину я не міг відірвати погляду від рідини в шприці. Ось він, проклятий наркотик. Зілля, котре штовхнуло мене до скоєння жорстоких злочинів, запроторило до в'язниці, позбавило сім'ї. Зілля, що стало для мене всім і нічим. Воно забирає все і не дає нічого. Але те ніщо, яке ти отримуєш, та бездушна порожнеча – це все, що ти бажаєш. Я увіткнув голку, витер краплину крові, яка свідчить про те, що вену проколото бездоганно, і натиснув на поршень. Голка ще залишалася в руці, а зілля уже встигло перетворити мій мозок на сахару. Теплі, сухі, сяйливі наркотичні дюни погасили всі думки. Поглинули забуту цивілізацію моєї свідомості. Тепло наповнювало моє світло, вбиваючи тисячі дрібних страждань, докорів сумління і незручностей, яких ми зазнаємо або які ігноруємо щодня в тверезому стані. Болю не було. Нічого не було. А потім, хоч у моїй свідомості ще перебувала пустеля, я відчув, що моє тіло тоне. Скільки часу втекло відтоді, як я вперше уколовся героїном? Тиждень? Чи може й місяць? Я виліз на плід і поплив смертоносним озером, що стояло в ложці, а в крові і у мене бушувала Сахара. І ці платогони над моєю головою несли собі якесь послання. В ньому була відповідь на те, чому нам всім було призначено перетнутися – Хадеру, Карлі, Абдулі і мені. Життя всіх нас дивним чином перетиналося на якомусь глибинному рівні, а платогони володіли ключем до шифру. Заплющивши очі, я пригадав про Бакара і те, що працював він до пізньої ночі. Він і загинув через те, що мав таксі і працював на себе. Це я купив йому таксі. Він був би живий, якби я не купив йому це таксі. Він був маленьким мишеням, яке я приручив, підгодовуючи крихтами в тюремній камері. мишеням, яке замучили. Іноді в пам'яті моїй спливав образ Абдули за хвилину до смерті. Я бачив, як він стоїть оточений поліціянтами. Стоїть сам. А мені слід було бути там. Я проводив разом з ним день у день, і тоді повинен був бути поруч. Не можна дозволити своєму другу так померти, наодинці з долою і смертю. Куди поділося його тіло? А що, як він таки був сапною? Чи міг мій друг, якого я так любив, бути безжальним божевільним садистом? Як там, розповідав Ганні, шматки розчленованого тіла Маджида були розкидані по всьому домі. Чи міг я любити людину, що вкоїла таке? Як можна було пояснити, що якась невелика, але наполеглива частка моєї свідомості з жахом припускала, що він і був сапною, але при цьому я й далі його любив? І я знов загнав у руку срібну кулю і знов опинився на тому плоту. Бо того не знали правду, і я був певен, що все зрозумію. Треба тільки збільшити дозу. Прокинувшись, я побачив, що наді мною схилилося чиєсь обличчя. Воно було люте. Потворне. Риси його були немов гірські хребти і долини, що починаються від очей носа і рота. Я відчув, як мене стягують з ліжка і ставлять на ноги, котрі геть не слухаються мене. «А ну ходімо!» – гарчав англійською назір. «Збирайся!» «Та йди ти!» – поволі промовив я, зробивши паузу, щоб домогтися максимального ефекту. «Подалі!» «Ходімо!» – повторив він. Він так розлютився, що його аж трясло. А рот мимоволі розтулився, оголивши нижній ряд зубів. «Ні», – сказав я, відступаючи до ліжка. «Це ти йди!» Він схопив мене і розвернув до себе лице. У його руках відчувалася нелюдська сила. Він, мов, лищатами стиснув мої зап'ястки. «Негайно ходімо!» Я перебував у клубі «Губ та Джі» вже три місяці. Щодня мені давали героїн, годували через день. Єдиним емоціоном була коротка прогулянка в туалет і назад. Тоді я цього не знав, але я втратив 12 кілограмів ваги, 30 фунтів найкращих м'язів мого тіла. Я був кволий, худий, і наркотики геть висушили мої мізки. «Гаразд», – сказав я, зобразивши на обличчю усмішку. «Добре, я піду, мені треба забрати свої речі». Я кивнув на столик, де лежав мій годинник, гаманець та паспорти, і назір відпустив мою руку. Губ та джі і шил пачекали в коридорі. Я зібрав пожитки порозпихав їх по кишенях, вдаючи, ніби готовий слухатися Назіра. Коли мені здалося, що відповідний момент настав, я розвернувся і ударив його правою згори вниз. Цей удар мав би ефект, якби я був здоровий і твердий. А так я промахнувся і втратив рівновагу. Назір затопив мені кулаком у сонячне сплетіння, якраз під серце. Я зігнувся навпіл, задихаючись від болю, проте на ногах утримався. Він ухопив мене за чуприну і звів голову до гори, а потім замахнувся правою, замер прицілюючись і щосили вгатив мене у щелепу. Я бачив, як витягнулися губи гупта як він одвів у бік свої вузькі скісні очі. Аж зненацька обличчя його вибухнуло снопом іскор, і світ зробився темнішим, ніж печера, де ночують кажани. Перше в житті я був у такому глибокому нокауті. Здавалося, моє падіння нескінченне, а земля неймовірно далека. За якусь часину я відчув, що рухаюся, пливу в просторі і подумав. Все добре. Це тільки сон. Наркотичний сон. Я можу прокинутися будь-якої хвилини і прийняти нову дозу. І от я знову повалився на плід. Але моє ліжко-плід, на якому я плив три довгі місяці, стало іншим. Воно зробилося м'яке і гладеньке. Тут стояв новий дивовижний запах парфумів Коко. Я добре знав його. Так пахла шкіра Карли. Назір виніс мене на плечах по східцях, витяг на двір і жбурнув на заднє сидіння таксі. Карла була там. Моя голова покоїлася на її колінах. Я розплющив очі, щоб побачити її чарівне обличчя, і прочитав у її зелених очах співчуття. Ласку і ще щось. То була огида до моєї слабкості, до потурання своїм порокам, до смороду від мого занедбаного тіла. Потім я відчув на моєму обличчі її руки, що були немов плач і її пальці, що, мов сльози, торкалися моєї щоки. Коли таксі нарешті зупинилося, Назір поклав мене на плече, мов лантух із пшеницею, і поніс на другий поверх. Я знову отямився і, звішуючись з його плеча, дивився на Карлу, що піднімалася східцями у слід за нами. Навіть спробував їй усміхнутися. Ми увійшли в помешкання задніми дверми, що провадили в простору сучасну кухню і опинилися у величезній вітальні з відкритим плануванням. Одна стіна була зі скла і скрізь неї видно було золотий пляж і темно-синє, як сапфір море. Знявши мене з плеча, Назір поклав мене на купу подушок, причому зробив це делікатніше, ніж можна було від нього сподіватися. Останній його удар виявився надто вже сильним для мене. Я так і не оговтався, як слід. Мене, знай хитало з боку на бік. Непереборне бажання заплющити очі і віддатися блаженому забутю накочувало на мене хвиля за хвилою. «Не вставай!» Сказала Карла, опускаючись навколішки І витираючи мені лице вогким рушником Я засміявся Менше за все мені зараз хотілося вставати Сміючись, я відчув крізь наркотичний дурман біль У підборідді і у щалибі Що відбувається, Карло? Запитав я, відзначивши подумки Як дивно звучить мій голос Три місяці я й слова не сказав нікому Тож мова була у мене як у людини, що хворіє на дисфазі А голос рипучий і невиразний «Що ти тут робиш?» – запитав я. «А чому я тут?» «Ти хотів би, щоб я лишила тебе там?» «А як ти дізналася, де я?» «Як знайшла мене?» «Це зробив твій друг Хадрбгай. Він попросив, щоб я привезла тебе сюди». «Попросив тебе?» «Так», – сказала вона, пильно дивлячись на мене, аж її погляд розвіяв і млу в моїй голові, мов сонячний промінь, що проганяє вранішній туман. «А де він?» Вона сумно всміхнулася питання було некоректне. Я вже розумів це, дія наркотиків поступово слабшала. У мене з'явився шанс дізнатися всю правду або ту її частину, яка була їй відома. Якби я поставив їй правильне запитання, вона розповіла б мені все, тому що вона була готова до цього. Ось що означала сила її погляду. Може, вона й любила мене. Всякому разі це почуття зароджувалося в ній. Але я не зумів поставити потрібне питання. Я запитав не про неї, а про нього. «Не знаю», – відповіла вона, підводячись. Очікувалася, що він тут буде. Думаю, він скоро з'явиться, але я не можу чекати, мені треба йти. «Що?» Я підвівся, намагаючись відсунути важкі, мов камінь штори, щоб побачити її, говорити з нею, надати не їй піти. «Мені треба йти», – повторила вона, рішуче, прямуючи до дверей. «Нічого не можу вдіяти. До від'їзду треба встигнути дуже багато». «До від'їзду? Що ти маєш на увазі?» Я знову виїжджаю з бомбея. З'явилася робота дуже важлива, її треба зробити. Повернуся тижнів за 6-8. можливо, тоді побачимося. Це якийсь божевільний, нічого не розумію. Краще б ти лишила мене там, якщо все одно покидаєш. Послухай, сказала вона, усміхаючись і намагаючись натрачати втрачати терпіння. Я повернулася тільки вчора, і мені не можна затримуватися. Я навіть в Леопольд не їздила, тільки дід'я вранці зустріла він поздоровкався, мимохідь, і все. Не можу тут залишатися. Погодилася тільки витягнути тебе з цього самогубчого пакту, який ти уклав саме з собою, у губтаджі. Тепер ти тут, в безпеці, і мені треба їхати. Вона обернулася до Назіра і заговорила з ним на урду. Я заледве розумів, що третє або й четверте слово з їхньої розмови. Слухаючи її, він зареготався і зі звичним презирством поглянув на мене. «Що він сказав?» – запитав я, коли вони замовкли. «Тобі буде неприємно це чути. Але я хочу знати». «Він думає, що ти не впораєшся. Я сказала йому, що ти припиниш приймати наркотики, переживеш ломку і почекаєш тут, поки я не повернуся. А він не вірить. Мовляв, побіжиш шукати дозу відразу, як почнеться ломка. Я заклалася з ним, що це не так. На яку суму? Тисячу баксів. Тисячу баксів, повторив я замислено. Ставка була чимала, а шанси нерівні. Так, це вся його оготівка. Він закладається на всю цю суму, що ти зірвешся». «Каже, ти слабка людина, тому приймаєш наркотики». «А ти що йому сказала?» Вона засміялася. Так рідко можна було почути, як вона сміється, що я вхлинав у себе той сміх, немов чисту джерельну воду в пустелі. Памороки мої були геть забиті, та я чудово розумів, що найбільша моя втіха чути, як сміється вона, шкірою відчувати, як лється її сміх. Я сказала йому, «Справжній чоловік настільки сильний, «Наскільки це потрібно справжній жінці, що перебуває поруч із ним?» І вона пішла, а я заплющив очі, а коли розплющив їх знову, то побачив, що біля мене сидить Хадербгай. «Утна хаїн!» – почув я голос Назіра. Він прокинувся. Пробудження було важке. Я почував неспокій, мене морозило, хотілося знову вколотися. В роті було гидко, все тіло боліло. «Хм, тобі вже боляче?» – пробурмотів Хадер. Я сів, відкинувшись на подушки і озирнув кімнату. Вже вечоріло, довга тінь лягла на піщаний берег за вікном. Назір сидів на климку біля входу в кухню. На хадері були прості штани, сорочки і жилет того покрою, який носять патани. Одяг був зелений, цей колір любив пророк. — Ти хочеш їсти? — поспитався він, зловивши мій пильний погляд. — Але не дочекався, поки я озвуся. — Може, приймеш ванну? — Тут все є. «Ванну можеш приймати, скільки захочеш. Їжі теж повно. На новий одяг його приготували для тебе». «Що сталося з Абдулою?» – запитав я. «Ти повинен прийти в норму». «Що сталося з Абдулою?» – зарепетував я щосили. «Назір не зводив з мене очей. Зовні він був спокійний, та будь-якої миті міг схопитися на ноги і втрутитися. «Що ти хочеш знати?» Міяко запитав хадер, намагаючись не дивитися мені в очі і поволі похитуючи головою. «Це він був сапною?» «Ні», – відповів хадер, повернувши голову, щоб зустріти мій суворий погляд. «Знаю, люди балакають про це, але даю тобі слово – сапна не він». Я глибоко вдихнув повітря і відчув, як мені полешало. Потім прикусив губу, щоб погамувати непрохані сльози. «Чому ж казали, що він був сапною?» Вороги Абдули змусили поліцію повірити в це. Що за вороги? Хто вони? Люди з Ірану. Вороги з його батьківщини. Я пригадав ту вуличну бійку. моз з Абдулою проти гурту іранців. Намагався відновити в пам'яті інші подробиці цього дня, але всі думки заглушало гостре відчуття провини. Болісний жаль за тим, що не запитав Абдулу, хто були ці люди і чому ми билися із ними. А де справжній сапна? Він мертвий. Я знайшов його. Але тепер він мертвий, хоч це вдалося зробити для Абдули. Я розслаблено відкинувся на подушки, на мить заплющив очі. З носа починало текти, горло боліло. За останні три місяці у мене виборолася стійка звичка – три грами чистого білого тайського героїну щодня. Ломка стрімко наближалася, і я знав, що мене чекають два тижні пекельних мук. «Навіщо?» – запитав я його за хвилю. «Що ти хочеш сказати?» «Навіщо ви мене розшукали? Навіщо наказали Назіру привезти мене сюди?» «Ти ж працюєш на мене?» – відповів він, усміхнувшись. «А зараз для тебе з'явилася справа. Боюся, що зараз я ще ні на що не здатний». У животі почало колоти. Я застогнав і відвернувся. «Так», – погодився він, – «спочатку тобі потрібно видужати, але місяців за три-чотири ти зможеш зробити для мене цю роботу». «А що це за робота?» Місія. Так, свого роду священна місія. Її можна так назвати. Ти вмієш їздити верхи. Верхи? Ніколи не мав справи з кійми. Якщо я можу виконати цю роботу на мотоциклі, то впоруйся. Тоді я той, хто вам потрібний. Назір навчить тебе. Він був колись найкращим вершником у селі, де жили найкращі конярі провінції Нангархар. Тут неподалік є стайня і пляж. Ти там зможеш навчитися їздити верхи. «Навчитися їздити верхи?» – пробурмотів я, міркуючи, як мені пережити наступну годину, а потім іще одну, адже потім стане ще гірше. «Саме так, Лінбаба», – сказав він, усміхнувшись і простягнувши руку, щоб торкнутися мого плеча. Я відчув тепло його долоні і внутрішньо здригнувся від цього дотику, але не показав цього. Єдиний спосіб дістатися зараз кандагара верхи. Всі дороги мінують і обстрілюють. Тож, як поїдеш з моїми людьми на війну до Афганістану, тобі доведеться навчитися їздити вверхи. До Афганістану? Так. Чому, скажіть на милість, ви узяли собі в голову, що я поїду до Афганістану? Не знаю, чи поїдеш туди ти, відповів він з якимось непідробним смутком. Але сам я повинен виконати цю місію. Поїхати до Афганістану на свою батьківщину, де я не був понад 50 років. Я запрошую тебе, прошу тебе поїхати зі мною. Вибір, звісно ж, за тобою. Це небезпечна робота, слів немає. Якщо ти відмовишся їхати, я не буду ставитися до тебе гірше. Але чому я? Мені потрібен гора, іноземець, який не боявся б порушити численні міжнародні закони і міг би зійти за американця. Там, куди ми поїдемо, безліч ворогуючих кланів, вони воюють один з одним не одну сотню років. У них давні традиції нападати на сусідів і забирати все. Що можна, як трофеї. Зараз їх об'єднують тільки два чинники – любов до Аллаха і ненависть до російських загарбників. Вони воюють американською зброєю на американські гроші. Якщо зі мною буде американець, вони не будуть нас чіпати і дадуть пройти. Хіба що візьмуть за те якісь невеликі грошенята. Чому би вам не взяти з собою справжнього американця? Я не міг знайти шаленця, готового піти на такий ризик. Ось чому мені потрібен ти. Який вантаж ми повеземо до Афганістану, виконуючи цю місію? Звичайна контрабанда під час війни. Зброя, вибухові речовини, паспорти, гроші, золото, запчастини для авто і ліки. Це буде цікава подорож. Якщо ми пройдемо через території добре озброєних кланів, які прагнетемуть відняти те, що ми веземо, то доставимо свій вантаж муджагідам, що ведуть зараз облогу Кандагара. Вони вже два роки б'ються з росіянами за це місто і потребують поповнення запасів. Запитання тіснилися в моєму запаленому мозку сотня запитань, але ломка паралізувала свідомість. Холодний липкий піт – результат цієї внутрішньої боротьби рясно вкрив шкіру. Слова мої були плутані і непродумані. Чому ви цим займаєтеся? Чому кандагар? Чому туди? Муджагіди, що облягають Кандагар, мої люди з мого села, а також села Назіра. Вони ведуть джихад, священу війну, щоб вигнати російських окупантів зі своєї рідної країни. Ми їм вже надавали усіляку допомогу, а зараз прийшов час допомогти їм зброєю та й моєю кров'ю, якщо вона потрібна буде. Він дивився, як тремтить моє обличчя, як сіпаються зморшки біля очей. Потім знову всміхнувся і так міцно стиснув мене пальцями за плече, що я вже нічого не відчував, крім болю від того дотику. «Перш за все, тобі треба одужати», – сказав він, ослабивши тиск своїх пальців і доторкнувшись долони до мого лиця. «Нехай береже тебе Аллах, сино мій». Коли він пішов, я попхався до ванни. У шлунку не наче кіхтями дерло, тельбухи аж судомило. Я вмився, тремтячи так сильно, що клацали зуби. Подивившись у дзеркало, я побачив свої очі. Зіниці розширилися так, що не видно було райдужної оболочки. Коли припиниться дія героїну і почнеться ломка, світло повернеться воно рине крізь чорні діри очей. Я обгорнувся рушником і повернувся до кімнати. Виглядав я виснаженим, сутулився, тремтів, мимоволі стогнав. Назір окинув мене поглядом і зневажливо закопили в губу. Потім кинув мені жмут чистого одягу. То була копія зеленого афганського костюма Хадера. Я привдягнувся, весь тремтячи і кілька разів втрачаючи рівновагу. Назір спостерігав за мною. Усмішка грала на його губах. Кожен його жест був широкий і промовистий, не немов у пантомімі, але в очах стояла лють. Раптом я зрозумів, що він нагадує мені японського актора Тосиру Міфуне. Він був схожий на троля, потворна карикатура на Міфуне. Ти знаєш, що Тосиру Міфуне запитав я його і зареготався, хоч мені було не до сміху. Знаєш, Міфуне, га? Він нічого не відповів. Просто підійшов до дверей і відчинив їх навстіж. Потім дістав з кишені декілька банкнот по 50 рупій і жбурнув їх додолу. Я Багенчуч сказав він, показуючи на відчинені двері Іди геть, вилупку. Заточуючись, я дошкандибав до купи подушок біля великого вікна і впав на неї. Напнув на себе ковдру, стиснувшись від болісної щемкої туги і нестерпного бажання прийняти дозу. Назір зачинив двері і знову вмостився на килимку, схрестивши ноги і випроставши спину. Усі ми боремося з неспокоєм і стресом за допомогою коктейлю з хімічних речовин, що виробляються в нашому тілі і надходять у мозок. Головні з-поміж тих речовин належать до групи ендорфінів – пептидних медіаторів, що здатні полегшувати біль. Неспокій, стрес, біль запускають ендорфінну реакцію як природний захисний механізм. Коли ми вживаємо наркотик, морфій, опій і особливо героїн, тіло припиняє виробляти ендорфіни. Коли ми припиняємо приймати наркотик, виникає затримка від 5 до 14 днів, перш ніж організм починає новий цикл виробництва ендорфінів. І саме в цей чорний, болісний і нескінченно довгий проміжок ми усвідомлюємо, що таке справжній неспокій, стрес і біль. «Як це?» – запитала одного разу Карла. Ломка після припинення прийому героїну. Я спробував їй пояснити. Пригадаю всі випадки в своєму житті, коли ти зазнавала надзвичайного страху. Хтось підкрадається ззаду, коли ти думаєш, що ти сама, і кричить, щоб налякати тебе. Зграє хуліганів, змикає навколо тебе кільце. Ти падаєш у вісні з великої висоти або стоїш на самому краю прямовисної скелі. Хтось тримає тебе під водою, ти відчуваєш, що подих уривається і хапаєшся за найменшу соломинку, щоб вибратися на поверхню. Ти втрачаєш контроль над автомобілем і бачиш, як стіна мчить назустріч твоєму беззвучному крику. Збери в одну купу всі ці жахіття і уяви собі, що ти зазнаєш їх одночасно, причому не за короткий час, а година по годині, день у день. До того ж, уявилась біль, що колись ти відчувала від опіку гарячою олією, від перелому кістки. Від падіння взимку на слизькій дорозі, уяви собі головний біль, біль у вусі, зубний біль. Склади все це разом і відчувай відразу, година по годині, день у день. Потім згадай усі свої душевні страждання, смерть близької людини, зраду коханого. Пригадай невдачі і сором, невимовно гіркі докори сумління. Додай до них нещастя, що пронизують серце і жаль, і відчувай їх усі відразу, година по годині і день у день. Все це і є ломка, що виникає після припинення прийому героїну. Ломка – це життя з обдертою шкірою. Атака невимовного жаху мозок безприродних ендорфінів перетворює тебе на божевільного. Кожен, хто зазнає ломки, стає божевільним. Це божевілля таке жорстоке і страшне, що люди часом умирають. І коли настає це тимчасове божевілля, і людина потрапляє в нестерпний світ, доживе немов з обдертою шкірою, вона вчиняє злочини. А якщо ми виживаємо і видужуємо, а потім через багато років згадуємо про ці злочини, це робить нас нещасними, збитими з пантелику. Ми відчуваємо огиду до себе, наче зрадили під тортурами своїх друзів і свою батьківщину. Провівши дві доби в страшенних муках, я вирішив, що більше не витримаю. Блювоти і пронос майже пройшли, але біль і жах дедалі дущили. Проте... Пронизливий крик моєї крові не зміг заглушити спокійний, наполегливий голос десь усередині. «Ти можеш припинити це? Можеш припинити! Візьми гроші, дістань собі дозу, ти можеш зняти цей біль!» Ліжко на зіра з бамбука і волокон кокосового горіха стояло в кутку кімнати. Я пришкандибав до нього і, тремтячи та стогнучи від болю, підтяг його до великого вікна, звідки видно було море. Стягнув з ліжка бавовняне простирадло і почав рвати його зубами, віддираючи смуги тканини. Мене трясло. Я був у паніці. Я кинув на ліжко дві товсті стьобані ковдри замість матраца і ліг. Двома смугами я прив'язав до ліжка свої ноги, а третю закріпив ліве зап'ястя. Знову ліг і повернув головою, щоб поглянути на Назіра. Простягаючи йому смугу, що залишилася, я поглядом попросив прив'язати руку до ліжка. Ми вперше зустрілися з ним поглядом Відкрито дивлячись одна на одного. Він підвівся і підійшов, не зводячи з мене очей. Взявши смужку тканини, він прив'язав моє праве зап'ястя до ліжка. З мого роззявленого рота вихопився крик. Потім ще один. Так кричить той, хто потрапив у пастку і охоплений панічним страхом. Я прикусив язика та так сильно, що по краях геть роздер його. З рота заструмувала кров. Назір похитав головою. Він відірвав від простирадла ще одну смугу і прив'язав її до спіралі штопора, а потім заклав його мені в зуби і зав'язав на потилиці. Стиснувши зубами цей хвіст диявола, я закричав. Потім повернув голову і побачив своє відображення у віконній шибі. На якийсь час я став моденою. Я переживав його стан, коли він лежав зав'язаний у готелі і волав, щоб його звільнили з пут. Дві доби я був прив'язаний до ліжка. Доглядав мене на зір. Він завжди був поруч. Варто було мені розплющити очі, як я відчував на лобі його мозолісту долоню, що витирала піт або сльози з мого лиця. Щоразу, коли судома блискавкою пронизувала ногу чи руку або починала колоти в шлунку, він починав розтирати те місце. Щоразу, коли я починав кричати від нестерпної муки, він не відривав від мене очей, умовляючи витерпіти всі муки і перемогти. Він забирав кляпа, коли я дивився блюватинням або не міг дихати носом. Проте він був сильною людиною і розумів, що я не хочу, щоб хтось чув, як я кричу. Коли я кивав йому, він вставляв кляп на місце і міцно його прив'язував. А потім, коли я вже зрозумів, що більше не піду по наркотики, я кивнув на зіру, моргнув йому кілька разів, і він зняв кляпа. Потім розв'язав мене, познімав пута з рук і ніг. Приніс мені курячого бульйону з ячменем і томатами. Без спеці, якщо не рахувати солі. У житті не куштував я нічого смачнішого. Він годував мене, вливаючи бульйон ложку по ложці. За годину, коли я висюрбав мисочку того бульйону, він уперше мені посміхнувся. І ця усмішка була мов промінь сонячного світла на берегових скелях після літнього дощу. Період ломки триває близько двох тижнів, але перші п'ять днів найгірші. Якщо ти витерпиш ці перші дні і зможеш дотерпіти до ранку шостого дня, то вже знаєш, що очистився і переміг свою залежність. Наступні вісім чи десять днів ти почуватимешся ліпше і ставатимеш дужчим з кожною годиною. Біль зменшується, нудота минається, лихоманка і дрож спадають, і найгірше, що тобі не дає жити, безсоння. Лежиш на ліжку, перевертаєшся, корчишся і звиваєшся, намагаючись прийняти зручну позу, але сон не йде. Останніми днями я зробився стоячим ченцем. Не сідав і не лягав цілу добу, аж так зморився, що нарешті впав і заснув. Все минає, навіть ломка, і ти зцілюєшся від гадючого укусу героїну, як і від будь-якого іншого лиха. Встаєш одного разу з ліжка і почуваєшся приголомшеним, та радієш із того, що лишився живий. Коли 12-го дня я почав жартувати, Назір вирішив, що пора вже й тренуватися. Вже 6-го дня ми виходили на прогулянки. Першого разу йшли поволі, постійно зупиняючись, і за 15 хвилин я вже повернувся в дім. 12-го дня ми з ним уже проходили весь берег. Я сподівався, що стублюся і зможу заснути. І от він повів мене в стайню, де тримали хадерових коней. На них їздили конярі-початківці, а в розпал сезону вони катали туристів морським берегом. Білий огир і сіра кобила були великими слухняними тваринами. Ми забирали їх зі стайні і вели на берег. В світі немає іншої тварини, що здатна була б виставити тебе таким кумедним. Кіт може змусити вас виглядати незграбним, собака дурним, то лише кінь може домогтися і того, і того разу. А потім він хвильне тебе хвостом, наступить тобі на ногу, і ти відразу розумієш, що він учинив це навмисно. У деяких людей відразу ж виникає якийсь містичний контакт із конем, і вони вже знають, що добре триматимуться в сідлі. Я до таких людей не належу. Одна моя подруга згубно впливає на механізми. Годинники зупиняються на її зап'ясті. Радіоприймачі починають потріскувати, а копіювачі виходять з ладу. Все це дуже нагадує мої взаємини з кійми. Назір підбадьорливо підморгнув мені і підсадив у сідло. Але наступної миті, покірний і добре видресуваний Огир, вигнув спину і скинув мене додолу. Перелетівши через Назіра, я гепнувся на пісок. Огир учвал помчав берегом. Назір здивовано спостерігав за цією поведінкою коня. Огир змирився зі мною лише тоді, коли Назір надів йому на голову шор. З цього почалося поступове неохоче звикення Назіра до думки, що з мене може вийти найгірший вершник, якого йому довелося бачити в житті. Здавалося б, він мав щодуще зневажати мене за це, та насправді вийшло геть навпаки. Він ставився до мене приязно і добротливо. Для Назіра таке невміння упоратися з кіньми було чимось на кшталт хвороби чи каліцтва, І навіть коли я домігся певних успіхів, примудрявся протриматися на коні декілька хвилин поспіль і їздити по колу, пхаючи п'ятами в боки і смикаючи за вуздечку обома руками. Моя незграбність мало не до його доводила. Проте я наполегливо продовжував щоденні тренування. Я виконував до 20 серій віджимань від підлоги по 30 разів з хвилиним відпочинком поміж підходами. Я робив це щодня, доповнюючи ті вправи п'ятьма сотнями присідань, п'ятикілометровим кросом та ще й 40 хвилин плавав у морі. За три місяці я був здоровий і повний сил. Назір хотів, щоб я набув досвіду їзди гористою місцевістю. Для цього я домовився з Чандрою Мехтою, що він пустить нас на територію для верхової їзди на ранчо центру з випуску фільмів. У багатьох художніх картинах були сцени із кіньми і вершниками. Кони доглядали люди, що мешкали на горбистій місцевості. Вони виконували роль каскадерів у фільмах. Їхні коні були добре видрусовані. Та допіру ми з Назіром посідали верхи, як моя кобила скинула мене на купу горщиків. Назір узяв поводи мого коня і, сидячи в сідлі, зі співчуттям похитав головою. — Вітаю тебе, великий джигітте Айяр! — крикнув мені один з каскадерів. Їх було п'ять з нами, і всі засміялися. Двоє злізли з коней, щоб допомогти мені. Павши з коня ще двічі, я утомлено влазив у сідло, аж почув знайомий голос. Озирнувшись, я побачив у гурт вершників на чолі з ковбоєм, схожим на Еміліану Сапату. За його плечима на шкіряному ремені висів чорний капелюх. «Знав я, знав, дідько б тебе вхопив, що це ти!» – закричав Вікрам. Він під'їхав до мого коня у притул і радісно поздоровкався зі мною. Його супутники приєдналися до Назіра і наших каскадерів, помчали у чвал, лишивши нас удвох. «А що ти тут робиш? Я господар цієї місцини, хлопче!» – він широко розвів руки. Ну, не зовсім. Леті купила собі тут частку вдвох із Лезою. Моєю Лезою? Він допитливо підняв брову. Твоєю Лезою? Ти розумієш, що я маю на увазі? Звісно, сказав він, широко усміхнувшись. Ти ж знаєш, що у них з Леті кастингове агентство. Ти теж стояв біля витоків цього бізнесу. Справи у них ідуть добре, вони ладнають одна з одною. От і я вирішив у цьому взяти участь. Твій друг Чандра Мехта сказав мені, що у нього частка в цій стані для каскадерів. І для мене цілком природно зайнятися цим, як ти вважаєш? Та певно ж вікрами. От і я вклав сюди грошенята, і тепер приїжджаю щотижня. А завтра беру участь у зйомках з статистом. Приходь, братику, подивишся, як я граю. Пропозиція спокуслива, сказав я. Але завтра я виїжджаю з міста на деякий час. Виїжджаєш? Надовго? Не знаю точно, на місяць, може, надовше. Так ти повернешся? Неодмінно. Зроби відео кінних трюків. «Коли повернуся, покайфуємо разом. Подивимося в сповільненій зйомці, як тебе вбивають». «Он як? То давай хоч поїздимо верхи разом». «О ні», – закричав я, – «ти, напевне, ніколи ще не бачив такого поганого вершника, як я. Я вже тричі падав, був би щасливий прогулятися трохи пішки, нікуди не звертаючи». «Спробуймо, братику Ліне. Ось що, я позичу тобі свій капелюх, він ніколи не підводить. Це щасливий капелюх. У тебе не виходить нічого, тому що ти не носиш капелюха». Я не думаю, що цей капелюх мене виручить. Кажу ж тобі, це чарівний капелюх. Ти ще не бачив, як я їжджу верхи. А ти не носив цього капелюха. Він вирішить всі твої проблеми. До того ж, ти гора. Не хочу кривдити білу расу, Айяр. Але це індійські коні, хлопче. Просто потрібно трохи індійського стилю в поводженні з ними. От і все. Поговори з ними на хінді, потанцюй і сам побачиш. Не певен. А ти не сумнівайся, хлопче. Злізьмо і потанцюймо разом. «Що? Потанцюю разом зі мною?» «Я не танцюю для коней вікрами», – заявив я, вклавши в цю безглузду фразу стільки щирості і гідності, скільки можна було. «Але ти танцюватимеш. Злізеш зараз і танцюватимеш зі мною. Треба, щоб коні побачили за твоєю білою личиною справжнісінького індійського вилубка. Готовий присягнутися. Коні тебе полюблять. І ти їздитимеш верхи, немов сам Клінт Іствуд. Не хочу їздити верхи, як сам Клінт Іствуд». «Ні, хочеш!» – засміявся Вікрам. «Всі тільки про це і мріють!» «Ні, я не стану цього робити!» «Давай, давай!» «У жодному разі!» Він зліз додолу і почав вивільняти мої ноги зі стремен. Я трохи розгнівався та пригнув додолу і став біля коней. «Отак!» – сказав Вікрам трясючи стегнами і переступаючи ногами, як це роблять, танцюючи в кіно. Потім заспівав ритмічно ляскаючи в долоні. «Давай, брате, додай трохи індії в цей танець «Годі поводитися, як європейць!» Індієць не може встояти проти жодного личка, гарної пісні і запрошення до танцю. Я вже, напевно, став індійцем, бо мені було нестерпно дивитися, як він танцює сам. Хитаючи головою і мимоволі всміхаючись, я приєднався до нього. Він керував мною, додаючи нові па, поки ми не досягли синхронності в поворотах, кроках і жестах. Хоркаючи коні спостерігали за нами суто сконячу сумішю остраху і поблажливості. А ми, знай, танцювали і співали поміж порослими травою пагорбами під синім небом, сухим, як дим відбагаття в пустелі. А коли танець закінчився, Вікрам заговорив на хінді з моїм конем, дозволивши йому обнюхати свій чорний капелюх. Потім передав його мені, звелівши носити. Я надів його, і ми посідали на коней. І хай йому біс це спрацювало. Коні зірвалися з місця, плавно перейшовши на легкий чвал. Перший і єдиний раз у житті я виглядав майже справжнісіньким вершником. Цілу чверть години я почував захват від злиття зі шляхетною твариною. Намагаючись не відставати від вікрама, я злітав на круті пагорби, а потім стрімко мчав у діл, де росли колючі чагарники. Зморившись, ми позлазили з коней і попадали додолу, розлігшись у м'якій луговій траві. І там нас наздогнав назір з рештою вершників. Упродовж цієї короткої часи ми були дикими і неприборканими. Цьому нас навчили коні. Я сміявся і балакав з Назіром, коли години за дві по ми піднімалися сходинками в наш дім. З радісною усмішкою я увійшов до кімнати і побачив Карлу, що стояли біля широченного вікна, звідки видно було море. Назір привітав її з грубуватою ніжністю. Ледве помітна, але сліпуча усмішка промайнула його обличчям, а потім він знову надав йому свого звичного похмурого виразу. Узявши в кухні сулю з водою, коробку сірників і декілька газет, він вийшов на двір. «Він залишає нас удвох», – сказала Карла. «Я знаю, він розкладе вогнище на морському березі. Іноді він робить це». Я підійшов до неї і поцілував. То був короткий, може навіть сором'язливий поцілунок, але я вклав у нього весь запал мого серця. Коли наші губи розімкнулися, ми стояли, пригорнувшись одне до одного і дивлячись у вікно. За хвилю ми побачили Назіра. Він збирав дерево, яке прибило хвилями до берега, і намірявся розпалити багаття. Ось він запхнув поміж сухе галузя пожмакану газету. Черкунув сірником, і коли полум'я шугонуло вгору, сів коло нього обличчям до моря. Він назмерз, ніч була парка, віяв теплий бриз. Назір запалив багаття, щоб показати нам, що він буде тут, на березі, а ми можемо, як і раніше, тішитися усамітненням. «Люблю Назіра», – сказала Карла, поклавши голову мені на груди. У нього добре серце». Так воно і було. Я таки дізнався про це, хоча відкриття далося мені налегко. Але як вона дійшла такого висновку, майже не знаючи назіра? Одна з моїх найбільших втрат за роки вигнання полягала в тому, що я ніколи не умів оцінити міру доброти в людині, аж поки ставав їй винен набагато більше, ніж міг дати. Карла була з тих, хто бачив хороше в людях з першого погляду. А я дивився і дивився, але не помічав нічого, крім похмурості і гіркоти в очах. Одна з моїх маленьких перемог над Назіром, коли я був ще кволий і залежав від нього, лежала в цирені мови. Мені вдавалося вивчати фрази його мовою швидше, ніж йому моєю. Моє швидке мовлення змушувало його балакати зі мною на урду, а коли він намагався говорити англійською, фрази виходили якимись урізаними, слова були переобтяжені значеннями і ніби хиталися на кривих куцих ніжках, бо сенс їх був прямий, а саме слово немало відтінків. Я часто закидав йому неоковирність його англійських фраз, казав, що мова його переповнена самоповторами і що він перескакує з однієї загадкової фрази на іншу. Все закінчувалося тим, що він починав лаяти мене на урду і пошту, а потім і зовсім замовкав. Насправді його урізана англійська завжди була промовиста, часом навіть ритмічна і поетична. Звісно, вона була урізана, з нею були прибрані всі надмірності, залишалася лише його особлива мова, чиста і точна, щось середнє поміж гаслами і прослів'ями. Він і не знав, що мимоволі я почав повторювати деякі з його фраз. Він сказав мені одного разу, чистячи свою сіру кобилу. Всі коні добрі, та не кожна людина добра. Чимало води збігло відтоді, та щоразу, коли я зустрічався з жорстокістю, зрадою, іншими проявами егоїзму, особливо мого власного, я ловив себе на тому, що повторюю фразу Незіра. Всі коні добрі, та не кожна людина добра». І тієї ночі, лежачи біля Карли і слухаючи, як б'ється її серце, я пригадав ще одну фразу, яку він часто повторював англійською. «Немає любові, немає життя». Я не випускав Карлу з обіймів. Та ми не кохалися, поки ніч не запалила останню зорю в небі. Її приглушений подих провадив мене вперед, і я відповідав їй в тому ж ритмі. Бажання одного відлунювалося в другому. Кохання поєднало нас, кинуло в обійми пастощів, дотиків, звуків. Ми відбувалися суетами на віконні шибі прозорими образами. Мій був повний вогню з пляжу її зірок. І от ці силуети розтанули, зіллявшись і поглинувши одне одного. Було добре, так добре, але вона не сказала, що любить мене. «Я кохаю тебе», – прошепотів я. Слова ці злетіли з моїх вуст не наче птахи. «Знаю», – відгукнулася вона, жаліючи і винагороджуючи мене. «Знаю, що кохаєш. Знаєш, мені не обов'язково їхати в ці матри. То чому ж ти їдеш? Не знаю, напевно тому, що відданий хадербгаю, почуваюся його боржником. Але тут щось більше». Чи було в тебе коли-небудь таке враження, наче все твоє життя? Свого роду прелюдія, ніби все, що ти робив раніше, провадить тебе до чогось одного, найважливішого, і ти знав, що одного разу потрапиш туди. Я не дуже зрозуміло пояснюю це, але розумію, про що ти кажеш. Урвала вона мене. Так, мені знайоме це відчуття. Якось я вчинила те, що за однісіньку мить вмістило в себе все моє життя. Навіть ті роки, що я ще не прожила. І що це було? Ми говорили про тебе. — ухилилася від відповіді Карла, намагаючись не дивитися мені в очі. — Про те, що тобі не обов'язково їхати до Афганістану. Що ж, — посміхнувся я, — все так і є, я можу туди не їхати. — Той не їдь, — спокійно сказала вона, відвернувшись, щоб поглянути на ніч і на море. — Ти хочеш, щоб я залишився? — Хочу, щоб ти був у безпеці і був вільний. — Я не це мав на увазі. — Знаю, — зіткнула вона. Я відчув, як її тіло неспокійно поворухнулося поряд з моїм. Мабуть, вона хотіла посунутися, я залишився на місці. Я нікуди не поїду, тихо сказав я, намагаючись погамувати свої почуття і знаючи, що роблю помилку. Якщо ти скажеш, що кохаєш мене. Вона стулила роти і стиснула губи, аж утворилася жорстка блідариска. Здавалося, її тіло повільно, клітина по клітині, повертало собі все, що вона віддала мені декількома митями раніше. «Навіщо ти це робиш?» – запитала вона. Я сам не знав. Можливо, причиною була ломка все те, чого я зазнав за останні місяці, а також те нове життя, котре, як мені здавалося, я заслужив. А може, то була смерть. Смерть прабакара, абдули, і смерть, що, можливо, чекала на мене в Афганістані. Я потайці боявся її. Хоч яка була причина, вона була дурною, безглуздою і навіть жорстокою. Але я не міг не хотіти цього. «Якщо ти скажеш, що кохаєш мене...» – повторив я. «Я не кохаю». Нарешті сказала вона тихо. Я спробував зупинити її, притиснувши кінчики пальців до її рота, але вона обернула голову, щоб поглянути мені просто в очі. Чітко і виразно повторила. «Не кохаю. Не можу. Не буду». Коли Назір повернувся з пляжу, голосно кашлюючи, щоб ми почули, що він прийшов, ми вже прийняли душ і одягнулися. Він усміхався. Так рідко можна було побачити усмішку на його обличчі. Та холодна печаль в наших очах змусила його розчаровано скривитися. І він одвернувся. Ми бачили, як Карла сіла в таксі і поїхала собі. І коли Назір нарешті зустрівся зі мною поглядом, він поволі і урочисто кивнув. Якусь хвилю я дивився в його очі, а потім настала моя черга відвернутися. Мені не хотілося бачити в тих очах уже помічену мною раніше чудернацьку суміш у горя і бурхливої радості. Я знав, що вона означала. Так, Карла поїхала, але ми втратили в ту ніч цілий світ любові і краси. Ми повинні були залишити його у минулому, ставши солдатами Хадера. А інший світ, без межа того, чим ми могли б ще стати, Година по годині звужувався і звужувався, аж став криваво-червоною крапкою, до якої змагало все моє дотеперішнє життя. Розділ тридцять перший Назір розбудив мене у досвіта. Ми вийшли з дому, коли на обрії промкнулися перші сонячні промені і прогнали нічну пітьму. Приїхавши в аеропорт на таксі, ми побачили біля входу в термінал внутрішніх рейсів Хадербгая і Халеда-Ансарі – але не відразу їх упізнали. Хедер ознайомив нас зі складним маршрутом з чотирма основними пересадками. Нам належало міняти засоби пересування, щоб дістатися з Бомбея в пакистанське місто Кветта, що біля кордону з Афганістаном. Нам слід було вдавати, ніби мандруємо ми поодинці і жодним чином не показувати, що ми знайомі один з одним. Ми мали намір незаконно перейти кордон і взяти участь у війні, яку провадили в Афганістані з могутнім Голіафом, Радянським Союзом, моджагіди – борці за свободу. Хадер розраховував домогтися успіху в своїй місії, але допускав і можливість невдачі. Якщо ж ми будемо убиті або захоплені в полон на якомусь етапі нашого шляху, слід, що провадить до Бомбея, повинен лишитися холодним, як льодоруб альпініста. Це була довга мандрівка. І розпочалася вона у мовчанні. Назір, як завжди, ретельно виконував усі інструкції хадрибгая, жодним словом не обмовившись на першому відрізку маршруту – Бомбай-Карачі. Проте за годину після нашого вселення в окремі номери готелю Чанді я почув тихий стукіт у двері. Не встигли вони відчинитися наполовину, як Назір протиснувся досередини і щільно зачинив їх по собі. Його очі палали від нервового збудження, і хвилювання межувало з шаленством. Мене турбував такий вияв страху, було навіть трохи гидко, і я поклав руку йому на плече. Не бери все так близько до серця, Назіре, Всі ці дурниці з арсеналу рицарів плаща і кинжала, здатні з розуму звести. Назір відчув відтінок поблажливості в моїй усмішці, можливо, навіть не зрозумівши повністю сенсу сказаного. Він люто спохмурнів, щолипи зімкнулися, обличчя стало стримане і незворушне. Ми стали друзями з Назіром, він відкрив мені своє серце. Для нього дружба вимірювалася тим, що люди роблять і що готові витерпіти заради друга, а не радощами, які з ним розділяють. Його бентежило і навіть непокоїло те, що я майже завжди ставився до його урочистої серйозності жартівливо, без жодного пафосу. Вся іронія наших стосунків полягала в тому, що обоє ми були люди серйозні, навіть похмурі трохи. Але його понура суворість змушувала мене відмовитися від своєї звичної поведінки і викликала дитяче, пустотливе бажання покапкувати з нього. «Росіяни всюди», – сказав він тихо, але вагомо. «Вони все знають, про кожного знають, вони платять гроші, щоб усе знати». «Російські шпигуни?» – запитав я. «В Карачі?» «По всьому Пакистану», – кивнув він, одвернувшись, щоб сплюнути на підлогу. «Не знаю, на успіх чи для того, щоб виказати свою зневагу до росіян?» «Дуже небезпечно. Ні з ким не говорити. Сьогодні ти поїдеш у Фалуда-Гауз, Бохрі-Базар. Сьогодні, садичар-Бадже. О пів на п'яту, – повторив я. Ти хочеш, щоб я з кимось зустрівся у Фалуда-Гаузі на Бохрі-Базарі о пів на п'яту. Я правильно зрозумів, з ким я маю зустрітися?» Назір вичавив похмуру усмішку і відчинив двері. визирнувши в коридор, він вислизнув назовні так само швидко і мовчки, як і ввійшов. Я подивився на годинника. Була допіру перша пополудні. Треба як-небудь згаяти ще три години. Для паспортних махінацій Абдельгані забезпечив мене поясом вельми оригінальної конструкції. Зроблений з міцного, водонепроникного вінілу, він був у декілька разів ширший за стандартний пояс для грошей. Цей пояс щільно прилягав до живота, і в нього влазило до десяти паспортів, а також певна сума грошей. У той перший день в Карачі в ньому були чотири мої паспорти. Перший – британський, яким я користувався для придбання авіаційних і залізничних квитків, а також для реєстрації в готелі. Другий – чистий американський паспорт, рекомендований Хадербегаєм для моєї афганської місії. Ще два – швейцарський і канадський – запасні на екстрений випадок. 10 тисяч доларів на непередбачувані витрати було виплачено мені як аванс, Частина суми, що належить мені за те, що я узяв на себе виконання цієї небезпечної місії. Я надів той пояс, поклав пружинного ножа в спеціальний чохол в задній кишені штанів і вийшов з готелю, щоб оглянути місто. Було гаряче, спекотніше, ніж зазвичай буває тут в листопаді. Пройшов легкий дощ, нехарактерний для цієї пори року, залишивши по собі імлу. Повітря було густе і насичене вологою. Карачі було тоді неспокійним, небезпечним містом. Кілька років країною правила військова хунта, що захопила владу внаслідок збройного перевороту і стратила демократично обраного президента Зульфікара Аліпхутту. Військові використовували взаємні образи і тертя поміж етнічними і релігійними спільнотами для розпалювання конфліктів. Вони нацьковували корінні етнічні угрупування, особливо синдів, пуштунів і панджабців, на іммігрантів-моджахирів, вони перейшли до Пакистану після його відокремлення від Індії. Армія таємно підтримувала екстремістів із ворогуючих спільнот зброєю, грішми і добре продуманою протекцією. Коли заколоти, які провокували і розпалювали військові, врешті решт спалахнули, генерали звеліли поліції відкрити вогонь. Гнів проти поліційного насильства стримували розквартировані по всіх усюдах армійські підрозділи. Отак військо, що саме ж таки і породило криваві конфлікти, сприймалося як єдина сила, здатна зберігати порядок і закон. У міру того, як звірячі вбивства нашаровувалися одне на одне зі зростаючою жорстокістю, повсякденною рутиною стало також викрадення людей. Фанатики одного угруповування захоплювали прихильників іншого і піддавали їх садистським катуванням. Чимало жертв померло в катівнях, декотрі безслідно зникли. Тіла їхні так і не знайшли, а коли те чи те угруповування ставало настільки могутнім, що могло порушити рівновагу у цій смертельній грі, генерали провокували конфлікти усередині цієї групи, щоб ослабити її, і фанатики починали поїдати самі себе, вбиваючи суперників з власних етнічних спільнот. Кожен новий цикл насильства ще більше змінював існуючий стан речей. Хоч який там уряд був при владі, армія дужчала, і лише армія володіла реальною владою. Попри цю драматичну ситуацію і багато в чому завдяки їй, карачі було непоганим містом для бізнесу. Генерали були схожі на мафіозні клани, проте в них не було мужності, стилю і солідарності, якими відзначаються справжні бандити. Вони силою захопили країну і тримали в заручниках під прицілом автоматів усю націю, а самі грабували державну скарбницю. Вони поспішили запевнити великі держави та інші країни, котрі виробляють зброю, що Пакистан відкритий для їхнього бізнесу. Цивілізовані країни з ентузіазмом на це відгукнулися і Карачі на багато років став улюбленим місцем ділових і розважальних поїздок для торговців зброєю з Америки, Великобританії, Китаю, Швеції, Італії і інших країн. Не меншу прудкість в гонитві за операціями з генеральською Камарильєю виявляли нелегали. Ділки чорного ринку, контрабандисти, що переправляють зброю, пірати і найманці, чужинці з 50 держав, авантюристи за духом і злочинці за способом мислення. У певному розумінні до них належав і я, бо теж був хижаком, що наживається на війні в Афганістані, але мені було ніякого в їхньому товаристві. Три години я провів, переміщаючись з ресторану в готель, з готелю в Чайхану, сидячи серед гуртів іноземців, шукачів легкої наживи і слухаючи їхні меркантильні розмови. Багато хто з них радісно провіщав, що війна в Афганістані триватиме ще не один рік. Необхідно проте визнати, що генерали були під сильним тиском. Ходили чутки, що Беназір, дочка страченого прем'єр-міністра, планувала повернутися з лондонського вигнання до Пакистану і очолити демократичний альянс проти хунти. Втім, спекулянти сподівалися, що щастя не зрадить їм, а влада і далі потуратиме їхні діяльності, що армія, бодай ще декілька років, триматиме під контролем країну, а отже працюватимуть і добре налагоджені канали бізнесу. У розмовах раз у раз звучало слово «товар». Цим ефемізмом позначали контрабанду і товари чорного ринку, що мали скажений попит протягом всього кордону поміж Пакистаном і Афганістаном. Цигарки, особливо американські, продавалися в хайберській ущелині в 16 разів дорожче, ніж вони коштували в карачі, хоч там ціна на них була просто таки шалена. Ліки всіх видів давали прибутки, що з кожним місяцем тільки зростали. Надто ж успішно йшла торгівля зимовим одягом. Один заповзятий німецький ділок приганяв з Мюнхена в пешавар вантажівку Мерседес, напхану списаною армійською уніформою для альпійських частин в комплекті з термобілизною. Ця партія товару, зокрема й вантажівка, була продана у п'ятеро дорожче за свою початкову ціну афганському воєначальникові, що користувався заступництвом західних властей і різного штабу організацій, включно з ЦРУ. Втім, теплий зимовий одяг, що здійснив мандрівку в декілька тисяч кілометрів через Німеччину, Австрію, Угорщину, Румунію, Болгарію, Туреччину, Іран і Пакистан, так і не дійшов до муджагідів, що воювали в засніжених горах Афганістану. Зимова уніформа разом з Білизною потрапила в один зі складів у Пешаварі, що належав польовому командирові, який і купив цей товар. Там вона і застрягла, чекаючи закінчення війни. Цей ренегат зі своєю маленькою армією просидів у цілковитій безпеці всю війну в добре укріпленій фортеці в Пакистані, плануючи спробу захоплення влади по тому, як закінчиться справжня війна з росіянами. Цей пестунчик ЦРУ, чим дужч, намагався домогтися контракту на постачання, тож час від час розпускав приголомшливі чутки, які породжували неймовірні домисли поміж гендлярами-пройдисвітами. Мені траплялося за однісінький день чути цю історію про заповзятливого німця з вантажівкою альпійського обмундирування в трьох інтерпретаціях, що трохи відрізнялися одна від одної. Охоплені азартом, чужинці передавали один одному цю новину, не забуваючи при цьому укладати угоди з продажу гуртових партій консервів, часа на вовни, контейнерів із запчастинами для двигунів, часом продавали навіть цілий склад, напханий вживаними спиртовими пальниками, а також зброю в будь-якому асортименті – від багнетів до гранатометів. І скрізь в кожній розмові я чув похмуре відчайдушне закликання. «Якщо війна триватиме ще бодай рік, ми утнемо це діло». Похмурий і пригнічений тяжкими роздумами, увійшов я у Фалуда Гауз на базарі Бохрі і замовив якийсь солодкий напій яскравого кольору. Фалуда – непристойно солодка суміш білої локшини і молока з присмаком троянд та інших медоносних сиропів. Фірні Гауз в бомбейському районі Донгрі поблизу будинку Хадербгая заслужено славиться своїми дуже смачними напоями Фалуда, але вони здаються прісними порівняно з тими ласощами, що їх запропонували мені у Фалуда гаузів Карачі. Коли переді мною поставили високу склянку солодкого, біло рожевого червоного молока, я підняв очі, щоб подякувати офіціантові, і побачив, що це Халед Ансарі з двома порціями напою в руках. «Бачу, тобі треба хильнути чогось міцнішого», – сказав він, сумно посміхнувшись кутом вуст і сідаючи поряд зі мною. «Що ти замислив? Чи радше, що не так, якщо судити з твого вигляду?» «Нічого», – зітхнув я, посміхнувшись у відповідь. Ну Сказав він. «Випий». Я подивився на його чесне, щире, знівечене шрамом обличчя, і мені спало на думку, що Халет знає мене краще, ніж я його. А якби я був на його місці, то чи помітив би, що він увійшов до Фалуда Гауза з таким стурбованим виглядом? Гадаю, ні. Халет так часто буває похмурий, що я не надав би цьому великого значення. Напевно, це просто невелика переоцінка цінностей. Аналізую свої дії, порпаюся сам в собі, сидячи в чайханах, про які дізнався від тебе. В місцях, де вештаються найманці і ділки чорного ринку. Враження невтішне Тут повнісінько людей, котрі мріють про те, щоб війна ніколи не кінчалася, а на те, кого вбивають і хто вбиває, їм начхати з високої дзвіниці. Вони роблять гроші. Знизив плечима халед. Це не їхня війна, і я не чекаю, що вона торкнеться їх по-справжньому. Нічого тут не зміниш. Знаю, знаю, але мова тут не про гроші. Спохмурнів я, підшукуючи слова, щоб висловити почуття, котрі переповнювали мене. Якби мене спитали, кого можна вважати по-справжньому розумово неповноцінним чи, простіше кажучи, хворим на голову, то я сказав би, що це той, хто прагне, щоб війна ніколи не кінчалася. І ти почуваєшся так, наче вони тебе зрадили, ніби ти один з них? М'яко запитав Халет, дивлячись в свою склянку. Напевно, так, не знаю. Якби хтось завів цю розмову в іншому місці, то я навіть думати про це не став би. Якби я сам тут не був і сам не робив, як оце вони, то мене воно нітрохи не зачепило б. Але ж ти зайнятий не зовсім тим, що вони. Ні, багато в чому тим самим. Хедер мені платить, а це означає, що я наживаюся на цьому, як і вони. Везу контрабанду, а отже, розмухую цю криваву бійню, як і вони. І напевно... Починаєш ставити собі запитання, якого біса я вплутався у все це? А як же ж інакше? Віриш ти мені чи ні, але я не знайшов відповіді. Скажу чесно, не знаю, якого біса мені тут потрібно. Хадер попросив мене бути його американцем, ось я його і вдаю. Але навіщо? Не знаю. Ми трохи помовчали, попиваючи свої напої і дослухаючись до гамору переповненого Фалуда Гауза. Портативний радіоприймач транслював романтичні газелі на урду за сусідніми столиками говорили на трьох чи чотирьох мовах. Слів я не міг розібрати, навіть не розумів, що це за мова. Було джійська, узбецька та джицька чи фарсі. Просто чудово! Вигукнув халет, зачерпнувши ложку локшини зі склянки. Дуже солодко, як на мій смак. Відгукнувся я, але й собі почав їсти. Деякі речі і повинні бути дуже солодкими, сказав він, підморгнувши мені і посмоктав свою соломинку. Якби Фалуда не був такий солодкий, то хіба ми пили б його? Покінчивши зі своїми напоями, ми вийшли на двір, зупинилися біля входу, щоб закурити, і нас огорнуло м'яке сяєво вечірнього сонця. Ми підемо в різні боки, пробурмотів Халет, давши мені припалити. Просто йди в цьому напрямі, на південь, я тебе дожину. Спасибі говорити не треба. Він розвернувся на каблуках і пішов геть. Намагаючись триматися краю дороги на вузькій смузі для пішоходів поміж тротуаром і потоком машин. Я пішов у протилежному напрямі. За декілька хвилин коло мене зупинилося таксі. Задні дверцята відчинилися, і я заліз до середини, опинившись поряд з халедом. Ще один чоловік сидів на передньому сидінні коло водія. Йому було десь за тридцять коротке, рудувато брунатне волосся відкривало високого лоба. Глибоко посаджені Карі очі були настільки темні, що здавалися чорними, поки пряме сонячне світло не пронизувало їхню райдужну обслону, відкриваючи в глибині очей проблески рудувато брунатних відтінків. Спокійний, розумний погляд з-під чорних брів, що майже сходяться на переніссі, Прямий ніс, коротка верхня губа, твердий, рішучий рот і кругле підборіддя. Було видно, що він голився сьогодні, причому зовсім недавно, але синьо-чорна тінь все ж таки лежала на нижній частині його обличчя, акуратно і чітко окресленому підборідді. То було лице вродливого, дужого чоловіка – мужнє, квадратне, симетричне, з правильними пропорціями, хоча в ньому і не було нічого особливо помітного. «Це Ахмед Заде», – сказав Халет, коли таксі рушило. «Ахмеде, це Лін» ми поздоровкалися за руку, оцінюючи один одного з однаковою прямотою і привітністю. Його мужня зовнішність могла б видатися суворою, якби не вельми своєрідний вираз обличчя. Очі дивилися зизом, тож на вилицях утворювалися складки і здавалося, ніби він усміхається. Хоч Ахмед заде був зосереджений і ніякого розслаблення в ньому не відчувалося, він проте скидався на людину, яка шукає друга в натовпі на знайомців. Вираз його обличчя був такий зворушливий, що я вмить пройнявся до нього симпатією. Багато про вас чув, сказав він, відпускаючи мою руку. Англійською він говорив чисто, хоча і затинаючись, а молодійний акцент виказував північноафриканську домішку французької і арабської. Сподіваюся, не лише компліменти, сказав я, засміявшись. Ви вважаєте краще, щоб люди відгукувалися про вас погано? Не знаю. Мій друг Дідє каже, що розхвалювати людей за їхньою спиною неправильно, адже єдине, від чого не можна себе захистити – компліменти, яких тобі нашкодують». «Дакор», – засміявся Ахмед. – «так воно і є». «Ох, тільки зараз пригадав», – вигукнув халет і, понишпоривши в кишенях, витяг звідти складеного конверта. «Мало не забув, бачив Дідє за день до нашого від'їзду. Він шукав тебе, я не міг сказати, де ти, і він попросив передати тобі цього листа». Я взяв конверти і поклав у кишеню сорочки, щоб прочитати, коли залишуся сам. Спасибі, пробурмотів я. А що зараз відбувається, куди ми їдемо? У мечеть, відповів Хелет, сумно посміхнувшись. Треба взяти там нашого друга. Потім поїдемо на зустріч із хадером та іншими хлопцями, які переходитимуть кордон разом з нами. Скільки буде нас разом? Десятки зо три, коли ми всі зберемося. Більшість із них вже в Кветі або в Чамані біля кордону. «Їдемо завтра. Ти, я, Хадарбагай, Назір Ахмет і ще один чоловік, Махмуд, мій друг. Мабуть, ти з ним не знайомий, але познайомишся за декілька хвилин». «Ми як ООН в мініатюрі», – сказав Ахмед, «Габдель Хадархан з Афганістану. Халет з Пакистану. Махмуд з Ірану. Ти з Нової Зеландії. Пробач, ти тепер наш американець. А я з Алжиру. Ти не всіх згадав», – додав Халет. «У нас є хлопець з Марокко». «Ще один з якоїсь країни Перської затоки, один з Тунісу, двоє з Пакистану і один з Ірану. Решта – афганці, але з різних частин Афганістану, до того ж належать до різних етнічних груп». «Джигат», – сказав Ахмед з похмурою і трохи страхітливо усмішкою. «Священна війна – це наш святий обов'язок чинити опір російським загарбникам і звільняти мусульманську землю». «Не давай йому розійтися, Ліне», – поморщився Халед. Ахмед комуніст почне тобі дошкуляти Мао і Ленінин. А ти не почуваєшся м, скомпроментованим через те, що виступаєш проти армії соціалістичної держави? – запитав я. Які соціалісти? – обурився Ахмет. Які комуністи? Зрозумій мене правильно. Росіяни робили в Афганістані і добрі справи. Тут він має рацію, – урвав його Халет. Вони побудували багато мостів, всі головні автомобільні дороги, багато шкіл і коледжів. А також дамби для електростанцій і забезпечення питною водою. Все це добрі справи. І я їх підтримував, поки вони все це робили, поки допомагали нам. Та коли вони вторглися до Афганістану, щоб змінити країну силою, вони відкинули всі свої принципи, в які, здавалося, вірили. Вони не справжні марксисти, не справжні ленінці, росіяни імперіалісти, і я б'юся з ними в ім'я Маркса, Леніна і Мау. І Аллаха. усміхнувся халет. «Так, і Аллаха теж», – погодився Ахмет, оголивши в усмішці свої білі зуби і ляснувши долони по спині сидіння. «Чому вони це зробили?» – запитав я. «Халет зуміє пояснити це краще», – сказав Ахмед, покладаючись на досвід палестинського ветерана кількох воєн. «Афганістан – це приз», – почав викладати свою точку зору Халет. «В країні немає великих запасів нафти, золота або чогось ще, на що можна було зазіхнути». Та все ж це ласий шмат. Росіяни хотіли його загарбати, бо він лежить біля їхнього кордону. Вони намагалися тримати його під контролем дипломатичними методами, різними програмами допомоги. Вони ввели у владні структури своїх ставлеників, аж уряд перетворився на купу маріонеток. Американцям все це страшенно не сподобалося, адже йде холодна війна і мир балансує на краю прірви. Ось вони почали підтримувати тих, хто був по-справжньому злий на російських маріонеток, Тобто релігійних лідерів. Ці довгобороді мули аж зубами скриготіли від змін, що їх влаштували росіяни, дозволивши жінкам працювати, вступати до університету, з'являтися на людях без глухого покривала. Коли американці запропонували їм гроші, зброю і бомби, щоб атакувати росіян, вони з радістю за це вхопилися. Через якийсь час росіяни вирішили покінчити із дипломатією і окупували країну. І тепер йде війна. «Що ж до Пакистану?» – доповнив його тирадо Ахмедзаде. «Їм потрібен Афганістан, тому що в Пакистані стрімке економічне зростання. Вони розвиваються дуже швидкими темпами, і їм потрібна територія. Своєї вже їм замало. Хочуть створити велику країну, об'єднати дві нації, Крім того, оскільки в Пакистані правлять генерали, він цілком залежить від Америки, яка їм допомагає. У релігійних школах медреса по всьому Пакистану навчають воїнів, їх називають талібами, і вони увійдуть до Афганістану, коли ми виграємо війну. А ми переможемо в цій війні, ліне Або в наступній. Але таки переможемо. Я відвернувся до вікна, і як по команді мої супутники заговорили арабською. Слухаючись в ці приємні, плинні звуки, я дозволив своїм думкам текти в ритмі цієї балачки. Вулиці за вікном ставали дедалі менш акуратними, будинки обшарпаними і занедбаними. Чимало тих осель було вбогими одноповерховими спорудами з каміння і глини, тож здавалося, ніби вони от-от розваляться. І хоч видно було, що заселені вони цілими родинами, проте важко було повірити, що їх взагалі можна використовувати для житла. Ми проїхали цілі райони сяк так зліплених мазанок. Ті спальні передмістя були збудовані, щоб хоч якось упоратися з нестерпним напливом переселенців. У провулках і обабіч другорядних доріг видно було такі самі ряди цих недоладних, схожих одна на одну хатин, що аж до самого обрію тяглися понад основним шосе. Майже за годину повільного просування людними вулицями ми зупинилися, щоб узяти ще одного пасажира, який мостився на задньому сидінні. Галет сказав щось водієві, і той розвернув таксі і поїхав тим же самим маршрутом. Нового пасажира звали Махмуд Мелфаб. Він був іранцем, на вигляд йому було років з тридцять. Коли я зиркнув на нього, то його обличчя, густа чорна чуприна, високі вилиці, очі кольору піщаних дюн в променях криваво-червоного вечірнього сонця, так нагадало мені мого покійного друга Абдулу, що в мене аж серце стислося від болю. За хвилю та подібність уже не здавалася мені такою разючою. Очі Махмуда були трохи вирічкуваті, губи не такі повні, підборіддя загострене. Справді, то був геть інший чоловік. Уявивши Абдулу та Грі і відчувши невимовний жаль від цієї втрати, я раптом усвідомив, чому я тут перебуваю, чому йду на чужу війну разом з Халедом та іншими бійцями. Мене спонукало до цього ризику почуття провини за те, що Абдула помер сам, наодинці з ворогом. Я намагався уявити себе самого в подібній ситуації, коли на тебе націлені десятки стволів. І досить було мені подумати про це, Досить було накреслити ту картину на сірій стіні моєї свідомості, як я здригався від жаху. Вперше за той час, відколи я дав згоду виконати роботу для Абделя Хадерхана, мені стало страшно, бо я усвідомив, що моє життя жменька піску, затиснутого в кулаці. Ми вийшли з машини за квартал від мечеті Масджид і Туба. Йдучи один за одним з інтервалом в 20 метрів, ми дісталися мечеті і зняли біля входу взуття. Його стеріг сивий дідуган, що бурмотів собі під носа зірк, молитву, яка супроводжує медитацію. Халет упхнув йому в долоню зіжмакану купюру. Увійшовши до мечеті, я поглянув вгору і приголомшено завмер. Усередині стояла прохолода скрізь було чисто. Колони з канелюрами, прикрашені мозаїкою склепіння і візеринча підлога, все було обкладене мармуровими кахлями. А найдужче вражала баня з білого мармуру. Від неї просто погляду не можна було відвести. Ця споруда, що мала кроків сто в діаметрі, була прикрашена крихітними дзеркалами. Поки я стояв, розявивши рота з подиву і втішаючись цією красою, в мечеті вімкнули світло, і вся величезна мармурова чаша над нами засяяла, мов сонце відбите від мільйонів крапельок озерних водяних брижів. Халет тут таки покинув нас, пообіцявши повернутися тільки-но зможе. Ахмед, Махмуд і я пройшли в Альков і посідали на долівці, вимощеній кахлями. Вечерня служба вже почалася. Я чув заклик муадзина ще коли ми їхали в таксі. Але багато людей в мечеті були захоплені власною молитвою. Упевнившись, що я почуваюся цілком комфортно, Ахмед оголосив, що скористається можливістю помолитися. Вибачившись, він попрямував до басейну для обмивань, де, згідно з ритуалом, умив обличчя, руки і ноги, а потім повернувся на вільне місце під куполом і взявся до молитви. Я не без заздрості наглядав за тим, як легко він заходиться спілкуватися з Богом, та не відчував потреби приєднатися до нього. Проте щирість його молитви якимось чином змусила мене ще дужче відчути, як осиротіла моя самотня душа. Закінчивши молитву, Ахмед підійшов до нас, і тут з'явився халек. Вираз його обличчя був стурбований, ми сіли вколо, майже торкаючись головами. «У нас на приємності», – прошепотів Халед. В «Твій готель приходила поліція». «Копи?» «Ні, політична поліція, служба внутрішньої безпеки». «Що їм потрібно?» «Ти?» «Ми всі. Вони щось пронюхали. І в будинку Халеда побували. Вам обом пощастило. Його теж не застали. Що ти узяв з собою з готелю, а що залишив там?» З «Собою у мене паспорти, гроші і ніж», – відповів я. Ахмед посміхнувся. «А ти починаєш мені подобатися», – прошепотів він. «Все інше лишилося там», – провадив я. «Небагато одяг, туалетне приладдя, декілька книг, але там квитки на літак і поїзд. Вони лежать в сумці. Я упевнений, тільки на них є моє ім'я». Назір забрав ту сумку і пішов з номера за хвилину до того, як туди вдарилася поліція, – сказав Халет, підбадьорливо кивнувши мені. Але це все, що він встиг захопити з собою. Власник готелю – наша людина. Він попередив Назіра. Найнеприємніше питання – хто повідомив про нас поліції? Мабуть, хтось з людей Хадера, дуже близьких до нього. Не подобається мені все це. Не розумію, прошепотів я. Чому влада так цікавиться нами? Адже Пакистан підтримує Афганістан в цій війні. В їхніх інтересах, щоб ми провезли контрабанду для муджагідів. Їм слід було б допомагати нам робити це. Вони і допомагають. Деяким афганцям. Але далеко не всі. Ті, кому ми веземо вантаж до Кандегара, – люди Масуда. Пакистан їх ненавидить, тому що вони не визнають Хекматіяра і інших пропакистанських вождів опору. Пакистан і Америка зробили ставку на Хекматіяра. Вони сподіваються, що він стане президентом після війни. А люди Масуда плюються, коли мова заходить про Хекматіяра. «Божевільна війна», – додав Махмуд Мелбав хрипким шепотом. Афганці так довго воюють між собою мало на тисячу років. Та ніж воювати один з одним, краще битися, як ви там кажете, з окупантами. Вони, напевно, поб'ють росіян, але й між собою битися не припинять. Пакистанці хочуть забрати ситуацію у свої руки, коли афганці виграють війну, продовжив його думку Ахмед. Їм не важливо, хто виграє для них війну. Їм потрібно тримати під контролем ситуацію. Якби вони могли, то відібрали б у нас всю зброю, медикаменти і усе інше, віддали б їх власним ставленникам. Пробормотів Халет, і в цьому сказаному ним пошепки слові виразно прозвучала догана політикам уша. США. О, ви чуєте? Ми всі уважно дослухалися. Десь поряд з мечеттю хтось співав, звучала музика. Вони почали, сказав Халет, схоплюючись з підлоги з витонченістю атлета. Пора йти. Ми вийшли з мечеті у за ним, наділи залишені біля входу взуття. Обійшовши мечеть, наблизилися до місця, звідки долинав спів. «Я вже чув такий спів раніше», – сказав я Халеду на ходу. «Ти знаєш сліпих співаків? О, звісно ж знаєш. Ти був у Бомбеї з Абдельхедером, коли вони співали для нас. Тоді я тебе вперше побачив». «Ти був там того вечора?» «Звісно, ми всі там були. Ахмед, Махмуд, Сиддик. Його ти ще не знаєш». «Багато людей, котрі їдуть з нами в цю мандрівку. Всі вони були тоді там. На тому зібранні вперше обговорювалася поїздка до Афганістану. Для цього ми і з'їхалися. Ти хіба не знав?» Ставлячи це питання, він засміявся. Сказано все було, як завжди, просто і нехитро. Та все ж його слова, мов, шпичка застрягли моєму серці. «Ти хіба не знав?» «Хадер ще тоді планував свою місію», – подумав я. Я виразно пригадав велику залу, що тонула в хмарках тютюнового диму. Сліпі співаки виступали там для вузького кола слухачів. Пригадав їжу, яку ми їли, чарас, який курили. Деякі обличчя, що я бачив того вечора, були мені добре знайомі. Невже всі вони були залучені в цю місію? Пригадав юного афганця, що з великою пошаною привітався з Хадербгаем і так низько вклонився, що стало видно пістолет у складках його одягу. Я ще думав про цю першу ніч, остурбований питаннями, на які не міг відповісти, коли ми з халедом підійшли до великого гурту людей. Їх було кілька сот. Схрестивши ноги, вони сиділи на кахлях, якими був вимощений широкий двір коло мечеті. Сліпі співаки закінчили свою пісню, і всі почали ляскати в долоні й волати Алла, Алла, Субган Алла. Халед повів нас крізь натовп до Алькова, де у відносній самоті сиділи хадер, назір і ще декілька чоловіків. Я зустрівся поглядом з Хадербгаєм, і він підняв руку, закликаючи мене приєднатися. Коли я підійшов, він схопив мене за руку і потягнув униз, запрошуючи сісти поряд. Безліч голів обернулися у наш бік. У моєму розтривоженому серці зіткнулися суперечливі емоції. Страх через те, що мене так багато хто тепер асоціюватиме з Хадерханом, і приплив гордості, адже він мене одного покликав сісти перед собою. Колесо зробило один повний оберт. Прошепотів він, поклавши руку мені на передпліччя. «Ми зустрілися з тобою, коли виступали сліпі співаки, а зараз ми чуємо їх знову, приступаючи до своєї місії». Він немов читав мої думки і, гадаю, робив це навмисно, чудово усвідомлюючи приголомшливий ефект своїх слів. Раптово я на нього розсердився, навіть дотик його руки до моєї викликав у мене гнів. «Ви навмисно так учинили, щоб сліпі співаки були тут?» Запитав я зі злістю, дивлячись просто в себе. Так само, як організували все заздалегідь під час нашої першої зустрічі? Він зберігав мовчання, поки я не обернувся і не поглянув на нього. Коли наші погляди зустрілися, я відчув, що в очах у мене виступили сльози. Я зумів стримати їх, міцно зціливши щелепи. Мої очі залишалися сухими, але розум перебував у сум'ятті. Цей чоловік зі світло-брунатною шкірою і акуратно білою борідкою використовував мене і маніпулював усіма, кого знав, немов рабами. Але в його золотавих очах я бачив любов, що була для мене справжнім мірилом того, чого я пристрасно бажав у найпотаємніших куточках свого серця. Любов у його повних глибокої тривоги очах була батьківською любов'ю. Такої любові я у всьому своєму житті не зазнавав. «Відтепер ти будеш повсякчас із нами», – прошепотів він, витримавши мій погляд і не відводячи очей. «В готель тобі повертатися не можна. У поліції є твої прикмети, і вони стежитимуть. Це моя провина. Нас продав один мій близький друг, але успіх від нього відвернувся. А нам пощастило. Нас не схопили. Цей промах видав його, і він буде покараний. Тепер ми знаємо, хто він і як з ним належить учинити». Проте з цим доведеться почекати, поки ми не виконаємо свої місії і не повернемося додому. Завтра ми вирушаємо до Квети, де нам належить затриматися на кілька днів. Коли настане пора, ми перейдемо кордон Афганістану. Від цього дня і до кінця твого перебування в Афганістані за твою голову буде призначена ціна. Росіяни добре платять за іноземців, що допомагають муджагідам. Тут, в Пакистані, у нас мало друзів. «Гадаю, нам треба купити для тебе місцевий одяг. Ти виглядатимеш, як молодий пуштун з мого села. Якусь шапку, щоб заховати твоє світле волосся. І патту, Шаль, щоб накинути на твої широкі плечі і груди. В крайньому разі зійдеш за мого блакитно-окого сина. Як ти на це дивишся?» Що я міг йому відповісти? Я стежив за тим, як довгі тонкі пальці та блістів стукають по барабанах пестять їхню шкіру і відчував, що їхній гіпнотичний ритм захопив у свій потік і мої думки. Уряд моєї власної країни, Австралії, призначив ціну за мою голову. Кожному, хто міг сповістити, де я перебуваю, виплатили б чималі грошенята. І от зараз, на краю світу, за мою голову призначають нову ціну. І коли божевільна печаль і екстаз сліпих співаків охопили натовп, коли від їхнього співу засяяли людські очі, я віддав себе під владу цього фатального моменту і відчув поворот колеса своєї долі. Я пригадав, що в кишені у мене лежить лист від Дід'є, що його халет передав мені у таксі дві години тому. Я раптом зрозумів, мені терміново потрібно дізнатися, що в листі. Не дарма усе так збіглося сьогодні. Не дарма цього дня замкнулося коло мого життя. Вихопивши з кишені листа, я підніс його до самісіньких очей, щоб прочитати в бурштиново-жовтому світлі, що на селу пробивалося сюди від ламп високо над головою. «Люби, Ліна, сповіщаю тобі, мій любий друже, що я таки з'ясував, хто та жінка, що видала тебе поліції, хто винен у тому, що ти потрапив у в'язницю і був так жорстоко побитий. Жах та й годі, він і досі переповнює мою думу скорботою. Так от, жінкою, яка це зробила, була мадам Жу». Власниця палацу. І досі не знаю причини цього вчинку, та навіть не розумію, на що потрібно було їй робити це, можу запевнити тебе, що це таки вона віддала тебе поліції. У мене є незаперечні докази. Сподіваюся незабаром отримати від тебе звісточку. Твій відданий друг, дід'є. Мадам Жу. Але чому? Не встигло це питання випливти на поверхню моєї свідомості, аж я вже знав відповідь. Мені раптом згадалося обличчя людини, що невідривно дивиться на мене з нез'ясовною ненавистю, обличчя Раджана, євнуха, слуги мадамжу. Я пригадав, як він дивився на мене в день повені, коли ми рятували Карлу з готелю Таджмахал в човні вінода, пригадав, як лють і ненависть була в його очах, коли він стежив за човном, де сиділи ми з Карлою, і за таксішанту, яке забрало мене. Згодом тієї ж ночі мене заарештувала поліція. І розпочалися мої тюремні муки. Мадам Жу покарала мене за те, що я наважився кинути їй виклик. Видавав себе за американського консула, забрав у неї Лайзу Картер і, можливо, за мою любов до Карли. Я розірвав листа на дрібні шматочки і запхнув їх до кишені. Страх покинув мене. Я був спокійний. Наприкінці цього довгого дня в Карачі я вже знав, чому йду на війну Хадера. І знав, чому повернуся з неї. Я йду на цю війну, тому що моє серце жадає любові Хадербгая, батьківської любові, що струмує з його очей і заповнює той вакуум, що зяв у моїй душі в тому місці, де повинен бути батько. Я так багато втратив родину, друзів, прабакера, Абдулу, навіть Карлу. І в тій любові, що світилася в Хадерових очах, для мене був цілий світ. Напевно, це виглядало безглуздо, та воно й було безглуздям, іти на війну заради любові. Він не був святим і не був героєм, і я знав це. Він навіть не був моїм батьком, але за ті хвилини, коли він дивився на мене з любов'ю, я готовий був іти за ним на цю війну. Та й на будь-яку іншу теж. І це було не дурніше, ніж вижити з ненависті і повернутися назад задля помсти. Висновок був такий. Я любив його так гаряче, що ладен був ризикнути своїм життям, а мадам Жуна навидів так глибоко, що прагнув уціліти і помститися. І я знав, що помщуся їй. Перебуду цю війну і вб'ю її. Я замкнув свою свідомість на цій думці, не мов чоловік, що стиснув у руці колодку кинджала. Сліпі співаки знайвиспівували про біль і радість своєї любові до Бога. Серця людей навколо мене злітали у височинь, розділяючи ці відчуття. Хадербгай обернувся до мене, зустрівся зі мною поглядом і поволі похитав головою. І я всміхнувся, дивлячись в його золотаві очі, наповнені маленькими танцюючими вогниками, і таємницями, і священним трепетом, що його викликав цей містичний спів. І слава Богові я був задоволений, вільний від страху і майже щасливий.